Egy-kettő. Beavatom Önöket egy nagy titokba. Én, aki panaszkodtam ugye a turbó hiányára, hogy nem vettem fel azt a ritmust, amiben az ember ugyan szénné magát, vagy kerámiává, de az kell a kejfejencsi elkészítéséhez. Nos, tegnap elértem a tizet. Hát ennek következtében aludtam sokat, és ez egyáltalán jelenti azt, hogy majd jó műsor fog készülni. De tegnap elértem a tizet, és ez nagyon nagy dolog. Ez, ennek a jelentősége tízes skálán tízes. Tulajdonképpen az, hogy van bennem még ekkora érdeklődés, hogy a szervezetem, az érdeklődésem, az életkorom, a testem, a szerencsém, a jóisten így nem feltétlenül a sorrendben segít Végső soron a 168 óra, mely lehetővé teszi. Végső soron önök, akik ezt nézik és hallgatják. Olyanok is, akiket már rég elveszettnek, hittem. Hát megmondanám, hogy hangyadika van, de fogalmam nincs. Talán 29-e van, vagy 30 -a. Fogalmam nincs. Egy újabb esőerdőt pusztítottam el tegnap. 30-a van, nem. Az október. Egy, kettő, három, négy. Szanyi Tibor, Györgyevics, Benedek, Füljes Balás Kisambrus. Szanyi Tibor, ex MSP ISZOM, két emmel. Györgyevics, Benedek, Városliget, ZRT. Fűries Balázs, képviselőjelölt és államtitkár. Így, kedves Balázs. És kedvesed, valamint kis Ambrus főpolgármester helyettes. 28 hmm. van. Se 27 -e, se 29-e, 28-a Simon és Simonetta napja. Talán 8 perc múlva, nem, már csak 7 perc múlva lesz reggel 7 óra. 061 durván egy fél óránk van arra, hogy beszélgessünk egymással, ha bár tegnap iszonyatos mennyiségű dolog történt velem, miközben alig mozdultam ki otthonról, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy feltétlenül nagyon sok mindenről be fog számolni, e sokat változtam. Jó reggelt! Jó reggelt, Balgársvédőr vagyok. Tegnap egy megnyugtató bejelentés hangzott el a Covid-ról, az operatív törzs tagjától amelyik azt mondta, a mostani védekezés szintje elegendő, a védekezés nem a népszavazást, vagy aláírás mennyiség kérdése, mondta Kósa Lajos, az operatív törstagja. Ez igen, megnyugtató volt. Igéző el, mondtam. Hát szóval azért mindennek kellene határának lenni, hogy a tudaprofesszor a, a, a, a falus doktorék akadémiat nyilatkozik, és ilyet megmernek venni. De ön is tudja, hogy ez miért van? Tudom, persze. Tehát nem mernek lépések. Nem, nem, nem, egyáltalán fel, nem az azért, legyen. hogy nem mernének. A társadalmi békét ők, mármint akik az országot irányítják, így gondolják meg a gazdaság működtetését ebben a post-covid őrületben, ahol az energiára úgy szabadulnak el, hogy hát a, ménesből, a zárt ménesből nem törnek ki így a lovak, én evel egyáltalán nem azt állítom, hogy ez így van rendjén, de mögött ez áll. Hát ez áll, persze, hát ez, ez, ez nyilvánvaló, de ez politikai kérdés, nehogy egy szavazó is elveszten a megszorítás. De ebben is téved, hiszen itt van például ön, akit nem nyer meg. És ne felejtse el, hogy a tegnapi reggelben majdnem, 70 perc alatt rendelkezésére az embereknek arra, hogy bármiről beszámoljanak, és ha én nem jöttem volna elő a Covid-dal, de senki nem telefonált be. Most már nem tudom, hányadik hete megy a kejfejjancsi lassan, most már talán az ötödik hete, ö, olyan telefon, mint amilyet ön bonyolít, mint a fehér holló. Hát sajnos az emberek nem érzik át, hogy De az emberek vár... átérzik hát hogy ne éreznék át, hát átérzik, van közel 31 ezer halott, Tehát gondol, 31 ezer halottnak hány rokona van? elhangzik valahol. Félreértés, nem erről beszélek. Annak a 31 ezer embernek a rokonsága, akiket minimum -tel, 6 hattal lehet tel beszorozni, nagyjából egy negyedmillió ember arról nem beszélve, hogy mindazok, akik megbetegedtek, nézzen szembe azzal, hogy ezek az emberek valamiért nem háborognak úgy, miközben ön ezt túlélte, lehet, hogy áttesett rajta, de maradandó következményei nem lettek, azt mondom, csak tapasztaltam. Én csak mondom önnek, hogy ez legalább ilyen mértékben kell, hogy foglalkoztassa, mert kétféle dolog van. Van önkéntes jogkövetés, és van kikényszerített jogkövetés de itt most ez a kettőnek az eredménye, és én tökéletesen egyetértek önnel, de mi ketten kisebbségben vagyunk. És hogy a miért van? vagyunk kisebbségben, ezen el lehet gondolkodni, és ezen elgondolkodik Kósa Lajos épp úgy, mint Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémi elnök. Mit gondol az országos tiszti főorvos? Hol van? Az országos tiszti főorvos a szakmai etikájával, a hipokrátészi esküjével összeegyeztethetőnek tartja azt, ami most van, és hogy neki egyébként mekkora lelkismeretfordulása van, azt se az ön, se az én orromra nem köti. De hogy hát hol van, az, hogy fogalmam nincs. Mi az, hogy nem gyűjtés kérdése? Hát ez a falus professzor, a falus perenc, a tudat, Hát ezek nem számítanak, hogy mit mondanak. Én azt hiszem, hogy őket most nem benném elő, nekem elegendő a Magyar Tudományos Akadémia. Van, a Tudományos aztán. Akadémiának ez a véleménye, ez a misar 14-en nem, és feletések igen, korlátozott mértében ajánlott, és a Szanyi már még fokozottabban lesz jelen, le van szarva. Szóval egy gyalázat, ami egyre növekszik a megbetegedések, halálesetek száma. Higgy el, hogy meg lesz az a pillanat és hogy ez a század végének a felméréseiből, közveleménykutatásaiból, vagy másból fog fakadni, amikor egyszerre csak hirtelen az összes olyan intézkedés megtörténik, amit ön hiányol, amire ön persze azt fogja mondani, hogy késő, és sokan mások is ezt fogják mondani, de higgyél, hogy ott van az a limesz, ott van az a vonal, amiről se ön, se én nem tudunk, hogy az hol van, amire azt fogja mondani az erre felelős ember, hogy ennyi és ne tovább. Vagy a azt az a az nem. Nem fogok Önnel vitatkozni. De most, most már ismételjük magunkat. Itt már ismételjük magunkat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy értettem, de ismétlés sok szempontból a tudás anyja, de ez itt a tudás apja. 2012 42 ez a Kéfei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a nézők, valamint a János 14 éven a oliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti is, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis is így lesz ez ma is 2021, október 28-án csütörtökön. Egy van lesz reggel 7 óra, és egy fok van nagyjából itt a környezetemben, nem itt ebben a teremben, hála jó Istennek! De itt Békás-megyelen egy fok van, és itt a Duna közelében, relatív közelében, ráadásul még köd is van. 061 712. 1242 Szanyi Tibor, Györgyevics Benedek, Fülyes Balázs, Kis Ambrus. Filipov megint dühöng, egy nő sincs. Jó reggel. Jó reggelt, Jó reggelt vagyok. Műszaki jelentés, Igen. a Facebookon rettenetesen csekszakadozik a vonal, a 168 órán pedig fent sincs az élő adás. Meg fogom nézni, nem tudom, hogy ez minek következtében van. Intéz... Ma tegnap is volt, és boldogszóan zavart, de annyira szuper zenéket adott, de ma, ma még rosszabb. Régen találkoztam a tulajdonossal, nem tudom, hogy ennek melyikünk örült vagy bánkódott jobban, előbb-utóbb hozzá kell majd fordulni, nem hogyha ezt neki kéne elintéznie, egyáltalán nincs semmi. Miért nincsen, Ádám? Igen. Hm? Hát a 168.hu nincs. Nincs, nincs. Én nem azon szoktam nézni, nekem ugye a Facebook feldobja a telefon is jelzi, ha kezdődik az adás, de mondom, most megnézem a 168-an, meg egyáltalán nincsen, csak az archívum. Igen. I Jó. Kérdezhetek valamit? Kérdezhet, persze. Mi volt ez a nagyon-nagyon hosszú szünet? Mert nem hallottam az első adását, amikor visszajött. Erről nem vissze. szeretnék beszélni. Erről nem. Jó. Erről, okay. erről jobb, hogyha nem beszélt. Nem, hogy kipihente magát azért. Nem hiszem, hogy a kettő összefüggésben van. Ja, értem. Már hiányoltam, nagyon. Én is hiányoltam önt. Come on everybody. Szép jó reggelt kívánok! Na, 168 órán tökéletesen jön, mert én itt nézem minden reggel. Most én már nálam is van, akkor amikor én bekapcsoltam, akkor még nem volt, de még egyszer mondom, hogyha most egyenként el fogják mondani, hogy Önöknél mi a helyzet, akkor lehetséges, hogy lehet létszámolvasást tartani, de az bizonyos szempontból a büszkesége és a szegénységi bizonyítványa egyszerre lenne ennek a műsornak. Tudják, mint a viccben, hogy hány millió halottja volt a Szovjetuniónak is név szerint. 061-712-42 Come on everybody! És még annyit a mundér becsülete érdekében, vagy védelmében, hogy az itt lévő stáb itt egyszerre négy ember van, akkor is, hogyha látszanak, akkor is, ha nem. Én azt tudom mondani, hogy, és nagyon jól tudják, hogy elég kritikus szoktam lenni, senki sem tökéletes, én se, de ők kiteszik a lelküket annak érdekében, hogy itt minden nap műsor legyen. A szó szoros és a szó átvit értelmében egyenrend. Igaz, Semmit nem értek. Mondjad? Jancsika itt vagy? Vagy János? Hogy? Oh, oh. Hogy beállítod-e azt a széket, vagy ez mostanában megint egykorát fog dőlni. Annak idején a reggel című műsorban éltem azt meg, hogy annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam, hogy hátra dőlök, akkor az egyszer véget ér, vagy te tesem. De ugyanaz, megy a Picsába Egy? hátra, hitelc. Nélkülözhetetlen vagy. Köszönöm. Ennyi kell ahhoz, hogy az ember visszajön a picsába. Ennek az internetnek van előnye. Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa? Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazugszóra, Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk? Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmut? Az a helyzet, hogy HK-nak tökéletesen igaza van amíg nekem ez a műsor nagyon fontos egy tízes skálán ahogy tegnap mondtam tízesre az a környezetemet is nagy mértékben áthatja így aztán egy sor olyan emberrel vettem fel a kapcsolatot tegnap vagy beték ők fel velem amire nem is számítottam Ezért voltam tegnap, nem szomorú, erre nem tudom mi a jó szó, hogy azt a rendkívül hosszú időt, ami rendelkezésre állt, azt nem töltöttük ki beszélgetésekkel, amelyek egyáltalán nem kellett volna, hogy a közélettel lettek volna kapcsolatosak, hiszen a hétköznapok azok nem a politikáról szólnak. Elég, hogyha ez a műsor, mint valami rajzfilm, mint valami szomszédok, mint valami barátok köz, mint valami jó barátok, mint egy nem tudom micsoda, House of Cards foglalkozik a politikával, és ez biztosítja, mint tábla, amire fel lehet írni különböző szövegeket. Itt szerelmi örömökről, szerelmi bánatokról, és a legkülönbözőbb dolgokról be lehet számolni mindazoknak, akik ezt a műsort követik. Tegnap nem csöngött a telefon, ma gyakrabban csöngött, de most éppen nem. 12:42 különös tekintettel arra, hogy nagyjából egy negyed óra áll az önök rendelkezésére, és ha mindenki fölveszi ma a telefont, és a vendég is időben érkezik, akkor már nem lesz lehetőség ma ide betelefonálni. 061 710 Figyelek, ha van mire!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 hogy egy összetört szívet megragasszak. Soha nem fogom elfelejteni, hogy Norvégiában, amikor megérkeztem a szállásomra, akkor ezt szólt a kocsmában. De lehet, hogy nem ez, hanem egy másik bergendi. De legalábbis Demién. De az a halott előadásában volt. 7 óra tizenegy van. 061-712-42 Itt kosszalánul egyedül élek Szállt meg hát, szomorú szívem Úgy sincs más, igazom nekem Jöjj el hát, jöjj el hát Hogy egy összetört szívet megragasztál Meg... hát... Úgy sincs más, vigaszom nekem, jöjj el hát, jöjj hát, hogy egy összetört szívet megragasztál, meg hát hát át. át, át. Jó reggelt! Jó kívánok! Nem tudom, hogy lebaratta e arról, amit maga mondott, de szeretném tudni, hogy mi a vélemény erről a Gyurcsány filmről. Nem emlékszem rá hogy hallottam volna. Hogy mi a véleményem a Gyurcsány filmről? Aha. Azt tudom mondani, hogy a Kálom Istának a filmjei közül, amelyeket én láttam, messze a legjobb, Illetőleg nem is azt kéne mondani, hogy a legjobb, hanem azt kéne mondani, hogy a legfilmszerűbb. Ez egy film. Aha. Lehet, hogy mondjam, egyetlen gond van ezzel a filmmel. Le kéne halkítani önmögött a hátteret. Csak az a baj, hogy villavatnak próbálom. Nagy a nem, tal nem találom, ahogy is... Nem akarom mondani, hogy az ágyban vagyok, és valahova eltűnt a távirányító. Hát ez az. Hát ez az, és tényleg nem találom. Én Meg Megvan. <hágh> Oké. Okay. Így, Jó. Szom. Jó. Ez a Szanyi várjon. Mondjad, édes fiam. összetéveztem, szegény szanyit rossz helyre küldtem, de ha azt gondolják, hogy ezt szándékosan csináltam, állandóan összetévek egy BB-s nevű híres embert, egy BG nevezetű híres emberrel. Hát És, ez nagy pek. Hát nem, ez nem nagy pek, hát figyelj, nem lehetek egy ekkora farok, de hát mégis ekkora vagyok. Várjon, megnézem most már, hogy Istenem. Tét... Már jön. Én várok. Trosszat írtam neki. Igen. Teljesen hülye vagyok. De ezt nem először csinálom. Volt már, aki ugyanezt mondta, hogy ilyen utca nincs itt. Várjám. Jó. Pedig időben elindult ez a szegény ember. Még jó, hogy megértem neki, hogy maga az egyetem az hol van. Um. Tehát nem lehet abból kiszakadni, hogy akik mi itt élünk Magyarországon, mi hogyan emlékszünk vissza erre az időszakra. Isten igazából ezekne, ez, azoknak tud ez a film élményt adni, Aki akik nem, nem itt egyrészt akik nem itt élnek, pontosan, másrészt akinek a politikai elkötelezettségük, az egy tízes skálán valahol a kettes környé, környékén van, és a politikai tisztánlátásukat és a hétköznapi gondolatmenetüket ez a film nem tudja annyira kizökkenteni, hogy egy egészen másféle logika alapján nézzék a filmet, ne pedig a filmet kövessék. Tehát maga a film egy teljesen logikus, és egy, egy, egy nagyon is követhető forgatókönyv szerint készül, mint egy rendes film, de miután azt mondja ez a film, hogy a valóságot követi, ha valaki ezt a kettőt képes ütköztetni, az már nem a filmet látja, hanem magában elkezd vitatkozni a filmmel viszonylag hamar, és mire véget ér a film, ez a vita fog befejeződni nála, és nem a filmet fogja végnézni, és ezt ennél jobban, ha többet aludtam volna három óránál, akkor se tudtam volna elmondani. Aha. Ha ki tudja kapcsolni ezt az érzékét, akkor egy Teljesen hát nézhető tudom. film. Hát... Valószínűleg nem tudom, de. Nem amatőr, ez egy film. Értem. Nézzem hát meg. Nem tudom ezek után, hogy nézzem nézze meg. Nézzem meg, nézzem meg. Miért ne nézném meg? Hát nem tudom. Köszönöm hát meg. Meg. szépen. Köszönöm el. szépen, gondolkodom, köszönöm. Rendben van. És. Nem először fordul elő a hogy rossz helyre küldök embereket. Redesúlyom, ma nem tudok. Teljesen időben indult Hol lesz majd lakóhelyük? Maradunk itt, vagy egyszer majd. Kírok neki egy bocsánat. Elnézést. Itt Elnézést. Város, bocsánat. Maradunk itt, van Budapest. Reggelre kellve, ahogyan ez itt szokás. Közérdbe megy lett, te ért János és Tamás. Házakon rések, azon kinéznek. Házak közt járat, azokon járnak. Indulnak el. Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakó, itt. itt. Neve is van. Budapest. Reggelre kellem, ahogyan ez, ez itt szokás. szokás. közérben Meggy megy le, ért, János és Tamás. és Tamás. Ugye ez egy nagyon régi dal, nem tudom, hogy hány éves, és ahányszor Rónai egontól vagy magamtól azt hallom, hogy közért, akkor mindig rájövök arra, hogy... Igen. Kérdésem, volna pálinkát mérnek -e már? Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már? évad tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Féli kabátomra keresek fevőt. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat. Boríték nem ráragadt. Más vagyok, nem az, aki épp maga most. Keres. Fáskelti elvtárs legyen hát olyan szíves. A fekete lyuk. egy nem létező égi test. Hát, hogy, hogy mi használjuk ezt a közért szót. De közért már nincs. A lánya nem tudja, mi ez a közért. Pálinkát miért, ne Azt mond meg nékem, mert lesz majd lakóhelyünk. Maradunk, maradunk itt, itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt, itt van a vár, város. Vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Midőn eljő majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval. Ha minden igaz, akkor három percük maradt arra, hogy felhívjanak telefonon, és beszéljenek velem bármiről, mert aztán Szanyi, Gyorgyevics, Fülyes, kisamrus. Amrus. 061 712 holnap Filippov, Navracsics, Horváth Csaba. Hát Beleúlhat, a rossz mentje van És a germánság ma már tényben itt, csak a telkevés háza akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezemél, kérdezem amíg tombol az ön azonosság, s közben háború a jövő szeleit, csak az vérszagot hozzák. Minden széltámad, égbe fúr be az orvajon, nem van szélnek forrása, És a méltóság, Megjött? amivel szavazol, ellen úgy, mint, mint a, a hébert az, az árja. Egy választás, mely sorsdöntő, Mert vissza nem vonható, Tőled úgy félek, hogy elrombol. Marha magyar szavazó. Tőled úgy fél félek, hogy te marha magyar szavazó. Vajon mit hoz Majd ez a fényteli, fényteli nap, mi népünk vagy szint hölgy, villám. bezárt szavazatjaival, a félő, hogy hideg észeg. Aztán. Jöhet éjszakról némi mi éjszaki fény, bele Nyúlhat a, a russz megbe mancsak, És a kuldokló európai kéznet végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely drótot vorog, És lepajlik ebben erre a varra, Pedig több vas kéne a tűzhalopó, Ha már védtelen nép a kipartja. No, de mely mely lesz az, az a tűzbeli, tűzbeli vas? vas kérde, ha lépünk majd hirtelen szintval? Vajon mely, mely egyben megyünk urna elé, boríték bazártébolyainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy féleheko, hogy elrontott te marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy, hogy elrohontottem, marha, marha magyar szavazó. Majd az a Fényteni Fényteni nap, midőn népünk hirtelen szint van. Vajon mely egyben, megyünk urna elé, boríték bazárté bolyainkkal? Most már bejöhetne, mert hogy itt van, úgyhogy még egyszer itt a ritmus kedvéért, vagy a... Sebességfenntartása fenntartása érdekében, de aztán már semmi. Lehúztam, telefon, nem kell, kikapcs, elnézést, az én hibám volt, nem mondjunk címet, de rossz címet adtam meg, és nem először tettem. Um, mi nagyon régről ismerjük egymást. Um, először vagyok veled olyan helyzetben, hogy alapvetően nem értelek, de majd ki fog derülni, hogy bennem van-e a hiba, vagy egyáltalán a -e hiba. Egyáltalán van-e hiba. Végül is, amikor te elhagytad több mint húsz év után azt a pártot, amely előtt tudtam a más pártnak nem voltál a tagja, akkor egy hosszú és vívódó utolsó pár év után hagytad el, különös tekintettel arra, hogy egy olyan választási kudarcot követte, ahol, te, ahol a te uniós képviselőséged megszűnt. Mi jött volt akkor a pártoddal? Tehát amíg, amíg kint voltál Unióban, Brüsszelben, Strasbourgban, addig ez kevésbé más más foglalkoztatott, mi volt az, amit itthon aztán tapasztaltál, aminek következtében úgy döntöttél, hogy ennyi elég? Ez nem fizikai lokáció kérdése, tehát hogyha én mondjuk Kamcsatkán lettem volna, akkor is ugyanezek a folyamatok zajlottak volna le. Az én belső történelmem az 2009-re vezet vissza, és akkor sokakkal másokkal együtt, de hát alapvetően a jó kezem munkája volt egy dolgozat Balra Magyar. Ez volt a neve, egy közepes terjedelmi dolgozat, amiben nyilvánvalóan az akkori, tehát 2009-ről beszélünk, akkori körülmények, tehát ez a késői gyurcsányi időszak, eljutunk a -e 2010-ig jellegű probléma foglalkoztatott, és akkor nagyon határozottan azt állítottam, hogy egy gyökeres változás kell a baloldali politikában, konkrétan a Magyar Szociális Töpárt politikájában, és azt leírtuk, hogy mi, mi merre, hogyan, miért. Hát ennek őszintén nem volt nagy foganatja? Ez egy erősen zöld ihletettségű program volt. Tehát nem a mai divat zöld, hanem, hanem, hanem gyakori zöld. Hiszen 12 évvel ezelőttről beszélünk. És aztán onnantól kezdve én már nem csináltam más, mint azt, hogy alkalomról alkalomra, évről évre ezek, ennek a dolgozatok a különböző tételeit vezetgettem föl. És hát aztán tízben nem kell mondanom, elindult egy brutális leépülés, ami időnként föllángolt a remény, hogy na, talán most, talán, most, talán most, de inkább azért mindig lefele, lefele és lefele, mi több középre, középre, középre, tehát ez volt a pártnak az irány, miközben én a balra, balra irányt javasoltam, és gyakorlatilag 19-ben, hát már 18-ban, amikor a akkori vezetőségválasztás lezajlott, bár akkor engem egyébként viccesen, de alelnökké választottak. Mert pár... azt követően, hogy az elnökséget nem sikerült kell Így van. Hát nyilván miért akartam az elnökséget megszerezni, nem először, nem utoljára, hát azért, hogy balra, balra, balra. Ehhez képest 18-ban ugye választottak, Tulajdonképpen akkor indult el egy nagyon gyors, hogy mondjam, olyan vagy valami ilyesmi. Engem azért választottak elnöknek, alelnöknek, mert, mert én nagyon erősen a párton belő korrupció leépítését szorgalmaztam. Éppen, hogy hajszányéval, de megválasztottak. És rögtön, amint letettem az első javaslatokat, hogy mit kell tenni a korrupcióval szemben, Elindították velem a, szemben a különböző fegyelmi De ezek konkrét ügyekre vonatkoztak? Hogyne? Már melyik? Mindegyik, de most mire gondoltál? A Azt, nem, nem, a, a, a fegyelmidről tudok, hanem hogy ugye azok a korrupciós ügyek, amik, amelyekre hivatkozol, azokról te akkor lojalitásból vagy másokból nem beszéltél. Uh, nyilvánvalóan uh, lojalitásból, hiszen uh, egy párton belüli megtisztulás az nem a nyilvánosság. Ott is lehet, de, de az kevésbé hatékony, mint az, hogy az ember azt mondja, hogy tessék, leteszek formális javaslatokat konkrétan nekem azt csipta a szememet, hogy a választott tisztségviselők, mint, mint, mint, mint kis papagája kézből, úgy vették fel a fizetésüket a pártelnöktől, és mondtam, hogy így nem lehet elnökséget Nézd, játszani. holnap egy hasonló, tehát egy, amiről beszélsz, egy ilyen jellegű beszélgetés vár majd Horváth Csabár, aki momentán nem az MSZP elnöke, de tegnap két ember az MSZP frakcióból átült a DK-ba, és mint Nekem megvannak az információim azzal kapcsolatban ő ők mérültek át, mert nem egyszerűen csak a DK vonzerejéről van szó. A hivatkozási forrása, nyilvánvalóan nem adhatom föl. Horváth Csaba majd kénytelen lesz, vagy nem lesz kénytelen ezekre a kérdésekre válaszolni. Becsületére legyen mondva, hogy az eddig elmúlt időben jól állta a sarat. Inkább arról van szó, hogy amiről te beszélsz, hogy ez a folyamat véget érjen, illetőleg, hogy, hát amit szoktak mondani, hogy megtisztuljon a párt, ezek ilyen hangzatos szavak, hogy ez egyébként, tehát valahogy azt tapasztalja az ember, az MSZP-nél konkrétan, hogy nincs más vágy, mint a lovon maradni. És ennek nincs ára, ha ezért egy gebén kell lenni, akkor egy gebén, ha lógni kell, akkor lógni kell, de, de a statuskut nem adják föl. Nagyjából igaz, de én azért ezt egy kicsit másképpen látom. Attól függ, hogy mit értünk a lovon maradásról. Hát hatalom, tehát hogy valamilyen... Nem do... hatalom, ez kristálytisztán pénz. Hát igen, de a, a pénz nincsen csak akkor, hogyha egyébként valamilyen mértékben van ha bejutnak az országgyűlésbe, ha nem jutnak be az országgyűlésbe, hát igen, igen, igen, igen. Nem arról van szó, hogy ők fújják a passzátszelet. Hát, azért ezt hatalomnak nem mondanám, de oké, okay, státuszkó, ahogy te mondtad, igen. Igen. Hát... Mindenkinek, ha, ha nyer egy körzetet, akkor ott azért valami helyi hatalom mégiscsak van. Um, majd el fogunk jutni a végére, nagyjából 8 óra 4 van időnk, tehát van még fél óránk. Uh, én veled, és az iszommal nem tudok mit kezdeni. Megpróbáltam, megpróbáltam. De nem, nem, ugye mi volt egy telefonon, még itt arról is beszélgettünk, hogy tudnék-e neked a kommunikációban segíteni, de aztán hála Istennek nem kellett segíteni, mert fogtad magad és eltűntél. Ugye azt írja az Igen Szolidaritás 2021. február 9-én, hogy 2021. januárjában elsőként a szocializmus fogadtatással és az Igen Szolidaritás főbb számairól kérdezte a választókat, a Day Vote Research a neves közvélemény kutató szakmai kiértékelése után február közepén teszi közé első eredményét, és amióta ezt követem, mert ugye nem ez az egyetlen közzététel, azóta nem tudom, hogy az ISOM az édes testvére a magyar kétfarkú kutyapártnak. Nem, de azért mondjuk a humort azt uh, mi is igyekszünk uh, szemünk előtt tartani, amikor... De sokan komolyan veszik? Hát uh, sokan nagyon sok mindent komolyan vesznek, tehát hogyha én azt mondanám, hogy Fiala Jánosnak én voltam nála a stúdióban, és nyolc lába van, szerintem azt is komolyan vennék sokan. Hát, lehetséges, de, de nekem... Bár és szerintem igen, megvan a nyolc. Egy, egy, egy, ideig, egy ideig azt hittem, hogy ezek a felmérések, amelyek arról szóltak, hogy a te a miniszterelnöki ambícióidat sokkal többen támogatják, mint Orbán Viktorét és Márki Péterét együttvéve, egy ideig azt hittem, hogy neked kompletül elment az eszed, aztán rájöttem a végén, az utolsó pillanatban, hogy ez a érzéken, de hogy erről mindenki meg e bizonyosodva, ezt nem tudom. Kérek szépen olyannyira nem, csak mondom neked, egy nagyon fejlett egy prémium csatornánál dolgozó újságíró, ha ne nevezzem meg, amikor mondtam neki, hogy hidd el, ez full hírcsárda, érted? Full hírcsárda. Ezt egy stúdió előtti folyosón mondtam neki. Bement és olyan elkezdett róla beszélni. Mi a célod ezzel? Kérlek szépen. Bele-bele pásztázgattam. Belejött, hogy az ember ugye egyfolytában majd azon gondolkodik, hogy most komolyan beszélsz, vagy sem. Igen. bele az elmúlt napok adásaiba, és talán többször is kaptam erre hivatkozást tőled az életkorodra, a tiedre. Hát, ami adottság. Na hát nálam is ugyanígy van. Hát nem egészen van meg. Hát figyelj, az, hogy te tehát hogy mondjam, azért az, hogy te mennyire egy életre való, egyrészt jól nézel ki, de ezt most ezen túlmenően, azért az, Jaj, hogy de te köszönöm, hány te kiskorú gyerekeid, ki. Ez... tehát a, a gyerekeid száma, és egyáltalán a család alapítása, tehát hogy az élettől akarsz még valamit. Hogy nem mentél teljesen a józan eszed a párpolitizálástól, mert a gyermekeid, ugye én Facebook ismerősöd vagyok, és ennek következtében látom a fotóidat, ami persze zavarba hoz engem, mert ennyire közeli viszonyban nem vagyunk, de hogy a családod a legfontosabb, és valójában mindaz, ami egyébként van, az huszadrangú, az az emberre megnyugtató a hat. Tehát, hogy azért az életkor az ebből a szempontból, ráadásul te egy évvel idősebb vagy, mint én. Na tessék, na most már ezt is megtudtuk. Eh, akkor konkrétizáljuk a történetet, én 65 éves múltam, tehát igazi nyugdíjas korba léptem, ami egyébként egy állapot, izgalmas állapot, és azt mondtam magamban, hogy amikor 19 végén, 20 elején váltottam és hagytam a Magyar Szocialista Pártot, hogy én természetesen nem akarom a politizálást, mint olyat ledobni magamról, szeretném ezt tovább csinálni, de immár teljesítménykényszer nélkül. Tehát azokkal az emberekkel, akikkel megalapítottam ezt a pártot, az igen szolidaritás Magyarországért mozgalmat, vagy igen szolidaritás, vagy sokak számára iszom, akkor, akkor, akkor én ezt mondtam is a többieknek, jó néven veték, ők is hasonlóképpen gondolkodnak, Egyszerűen arról van szó, hogy gondolunk valamit, azt képviselve tesszük a dolgunkat. Magyarul nem kell olyan ordas kompromisszumokat kötni, hogy, hogy, hogy mondjuk kifele, hát azért a magyar szociálista párvány számtalanszor előfordult velem, de most ez nem a szociálista, ez bármelyik pártra igaz lehetne, hogy úgymond sokszor. Az volt a feladatom, hogy védjem a Mundér becsületét, amit szívből nem tudtam. Oké, okay, de mi volt a cél? Vagy mi van a cél? Vagy mi lesz a cél? Hát elmondom. Gyakorlatilag azért az jól látható volt, hogy Magyarországon a politikai centrum, az ugye egy változó dolog, és sose egy fix pont, az, az mindig valaminek a közepe. A politikai centrum a nagyon jobbra van. És tulajdonképpen a Fidesz is folyamatosan húzódott jobbra, sőt, szerintem valahol a szélső jobb határán áldigál, e, és az ellenzék, mint olyan, elkezdte követni, és ha jól megnézed, ez a mostani ellenzéki összefogás, az a liberális, vagy mondjuk így, hogy a, még, még, még a legbarra lévő, legbarrább lévő párt is, ö, ö, ilyen bal-közé-ballibb vonulat, de egészen, egészen a, a, a, a szélső jobbig megy a spektrum. Tehát ennek a 6 vagy 7 párti összefogásnak a belső politikai centruma az gyakorlatilag liberális jobb közép. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a baloldal üres maradt. És ezt a baloldali teret akarjuk mi betölteni. Ráadásul úgy látjuk, hogy sikerrel. De hol a siker? Kérlek szépen, hát a siker az nyilvánvalóan majd a választásokon tud megjelenni, vagy sem. Tehát az, hogy róla... Nem indultatok az előválasztáson, a fenti okokon ágában nem volt indulni az előválasztásokon. Én most, ha megkérdezem, hogy egy mekkora tagságú páltról van akkor onnan tudja, hogy nem az két farkó kutyapár beszél belőled? Kérlek szépen. nyugodtan gondolatod akár ezt is, nekem teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy mi egyébként a közkapcsolataink révén nagyon erősen úgy érezzük, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy komoly rezonancia mondjuk akkor így van a választópolgárok részre. Elsősorban a vidéki, kistelepülési, Eh, nagyjából fiatal középkorú Hány ő, lesz? korosztály. Hát ugye ő, itt van egy matek, egyik mondom a számot 61, egyébként 71 őre van szükség, minimum, de hát mi 106-ot szeretnénk, hiszen az a... tehát sz, szeretnénk lefedni a teljes ő, területet, az összes létező az ő választókerületet. Miért most mit tudom én, ha egy-két helyen nem fog sikerülni, de hát a száz fölött azért akkor is ídik. És neki megyünk, meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből. Mindenféle mérések egyébként azt mutatják, bár én nem vagyok nagy híve a kutatásoknak, de úgy, úgy kilóra, úgy nagyságrendére... Feltüntetnek a méréseket, úgy, tehát láthatóak úgy úgy, úgy, úgy úgy szaga van. Most majd erről is mondok egyébként egy-két dolgot, hogyha lesz rá idő. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ma Magyarországon a lakosságnak bő egyharmada. Bő egyharmada. Tehát nem ilyen 29-30, hanem ilyen 35-40 százaléksz. Bő egyharmada igenis vonzódik a baloldaliság, a baloldali gondolatok irányával. És főképpen pokoli elégedetlen a mai magyar kapitalizmussal. Eh, amit türed Korábban meglehetősen távol állt a Kádár János program, amit nem hiszem, hogy itt most le tudnék vizsgázni, de természetesen megismerkedtem vele. Azoknak, azaz, azok az elemei, amelyeket a médiában hangoztattok, azért az egy olyan benyomást kelt, most másfelől, mint hogyha a, a, a munkáspártnak lennétek valamilyen szempontból a testvérei itt valamilyen szempontból ez akár igaz is lehet, bár intézményes hogy bár intézményes kapcsolat nincs a két párt között, van egy projektben együttműködésünk, ez a netto 250 ezer forint minimálbér elérése érdekében való aláírás gyűjtés. Ebbe a... Jó, de ez a kicsit olyan, mintha azért pozícionálnád ennyire, ha tetszik, szélső balra. Nem tudom, tetszik. Tudom, tudom, tudom, a pártodat, hogy azt a szélső jobbat, ami a másik oldalon van, azt jobban tudjad megjeleníteni az azzal járó veszélyeket nagyjából ez helytálló, igen. Igen. Az, ahogy ilyen módon felhívod magadra a figyelmet, illetőleg a pártra, az e tekintetben sikeres. Azok az üzenetek, amelyeket leadsz, azok már kétértelműek, mert hál' Istennek ugye, mint elmondottam, vala volt, és ebben meg fogsz erősíteni, semmilyen médiatanácsot nem adtam az elmúlt időben, de azok a megjelenések, amelyek a médiában ö, veled, vagy a párttal kapcsolatban, de maradjunk nálad, ö, voltak, vannak, azok ö, ma inkább úgy tűnnek, hogyha egyébként téged a jobboldali média, Kesma és vidéke egy ilyen a baloldal vitorlájából való szélkivonásra használna. Ö, és hát, ennek nem, nem állsz olyan nagyon ellent. Kérlek szépen bármilyen furcsa, nekem az az elvem, hogy ahova bármilyen média, ahova be tudunk menni, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés kivétellel oda be kell menni. Tehát a nyilvánosság az nyilvánosság. Több mindig a nyilvánossága, és ő, ő, valójában azért ez nem úgy működik ám, hogy ő, ő, én elkezdek egy papírt magam előtt tartani egyik oldalon, baloldali média, másik oldalon jobboldali média, és akkor azt mondom, hogy na, a baloldali az felejtő, a jobb oldali az meg nagyon jó lesz. Nem, messze nem erről van szó. Arról van szó, hogy a liberális vagy ballib média nemes egyszerűséggel karanténba vágott minket. De olyan szinten, hogy ezt néha még ő úgy egyébként a stúdiók folyosóján a szemtől szembe meg is mondják. Van, amelyik főszerkesztő még le is írta. Tehát magyarul kétségünk nincs afelől, hogy az a média, amelyik ezt a hatpárti vagy hétpárti ellenzék összefogást futatja, ez szó szerint tudottan, vállaltan karanténba vágott minket. Hogy miért, miért nem, ő, erről is hosszasan lehet -e beszélni, most csak a tényt rögzítettem. Ennél fogva, az, hogy esetleg eltekintetben, nem különösebben, de relatíve nyitottabb a jobboldali sajtó, én nem fogom azt mondani a Kossuth rádiónak, hogy már pedig én nem megyek be. Ha hívnak, bemegyek. Igen, csak ugye a tendenciózus kérdések következtében, de legyünk konkrétak. A Magyar Nemzetben készült veled interjú a szeptember 17 i események után 15 évvel, és ott szó esett arról, hogy te mi mindent mondtál, és tettél annak idején összödön, és összöd után. Az, hogy ez az összödés, mindaz, ami a vonzás körzetében van, volt, lesz, ennyire feltáratlan? Ez egy titkosszolgálati történet, amelyet több párt tett lehetővé, vagy ez micsoda, és el fogunk jutni másodperceken belül az Elkurtuk című filmhez, de az ennek csak a Holdudvarában van, nem az a főszereplő. Hát én nekem van egy speciális ismeret halmazom eh, arról a bizonyos 2006-os esztendőről, ezek azt kell mondjam, hogy nagyon szubjektív mozaikot alkotnak az én fejemben. Én nem gondolok ide különösebb titkos szolgálatokat, meg minden. Jó, akkor konkrétan, azt, hogy azt a beszélgetést vagy azt a beszédet rögzítették, mint az összes többit, az valószínűleg köztudott volt. Hát ott van most, hogy hasonló ilyen stúdiodek volt mindig minden frakcióülésen. Azt tudod-e, hogy azt kiszivárogtatta el, és jutatta el párthoz, a Fideszhez korábban, majd a médiához? Hogy ne Ferenc és közvetlen környezete, tehát a munkatársai. Tehát ez egyértelmű. Számomra nagyon. És abból az interjúból adódóan, amit te adtál a magyar nemzetnek, ez annak a következménye volt, hogy tisztában léve, tehát tisztában jövve a helyzettel, az előre menekülésnek ezt az útját választották. Igen. Körülbelül igen. Mi az, amit te egyébként ez ellen tudtál volna tenni, vagy te ez ügyben teljesen tehetetlen voltál, hiszen e, leírod ebben az interjúban, ami veled készült, hogy te ott összödön és azt követően hogyan viselkedtél, illetőleg, hogy mennyire tette egyértelművé Gyurcsány Ferenc a számodra, hogy nem mi fogsz álláshoz jutni, ha egyébként így viszonyulsz a személyhez és a tevékenységéhez. Igen. Egyébként roppant egyszerű, ezt talán abban az interjúban is mondtam, sőt egész biztos vagyok, hogy igen. Bár még az interjú körülményeire annyit csak egy fél mondatot ad mondjak, hogy engem úgy keresett meg a magyar nemzet, hogy egyszerűen én vagyok a 128 szereplő, aki e, akkor szereplő volt, tehát ott volt Összödön, és a többi és a többi, És senki nem van nyilatkozni. Ha mondtam én meg igen. E, a, tehát magyarul nem én voltam itt a főcsapás iránya, én már a 120 ember voltam, én kerültem az újságíró horgára. De mondom, nekem, de ez, egy, ne, nekem ez egy jelvi dolog, hogyha engem egy okay. újságíró kérdez, válaszol. Oké, okay. okay. ezt Választok. már tisztáztuk. A ö, másik pedig az, hogy Öszödön, az a frakcióülés, oké, okay. nyilván nincs két ugyanolyan frakcióülés, de olyan nagyon engem maga az ott elhangzott dolgok nem viseltek meg, engem az viselt meg, és ezt egyébként nem májusban, hanem augusztusban, és ez nincs benne az interjúban, de akik augusztusban frakciótársaim voltak, 2006-ban, augusztus végén volt egy frakcióülés, ahol tombolva üvöltöttem, ez ő, hogy, ez, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy neoliberális fordulat, így volt még egy frakció, és hiszen a nyilvános béretékben korbárban voltak. 1030-40 képviselő vett részt, és persze ott volt új Ferenc is, ekkor viszont már felszólaltam, és emelt hangol, szinte kibálva mondtam el neki, hogy ezt nem tetti meg a baloldal, a balolddali választ. Igen, így így. Na, hát ez a dolog. Tehát, majd engem nem összödviselt meg, hanem az, az augusztusi frakció, és amiről egyébként a nyilvánosak semmit nem tudott. Majd aztán, amikor két hétre rá robbant Budapesten ezer egy bomba, na akkor. Jöttem rá, hogy hol voltam én össze Ezzel kapcsolatban némi vita azért kialakult az újságíróval a tekintetben, hogy azt mondtad, a beszéd nyilvánosságra a kerülésekor azonban inkább a rendőröket verték a tévészékháznál, később aztán a Fidesznek éppen akkor a felülsége volt a felfordulásban, mint a kormány oldalnak. Igen. Jól ja, határozottan ezt gondolom, hogy akkor mindkét fél, tehát nevezzük meg őket, a Gyurcsány vezette kormány, illetve az Orbán vezette ellenzék, annak minden ága, boga, ez konkrétan össze akart csapni. Kon direkt húzták, feszítették egymásnak a kötelet, hogy, hogy és el is szakadt. Ez történt. más ez lő, nem halt meg senki? Hát nagy. Ebből a szempontból uh, Han Endre személyét leszámítva igaz a történet, vagy inkább igaz a történet, amit Kállomista Gábor színre vitt, mint sem? A pártomnak van egy ö, újságja, Szócik, vagy Szóciknek mondjuk, és ott megjelent egy nagyon érdekes filmkritika, és én azzal azonosulok, nevezetesen, hogy tulajdonképpen ennek a filmnek pont annyi a történelmi, gyökerre el, mint bármelyik másik ilyen hasonló történelmi eseményeket feldolgozó filmnek. Tehát most, csak vegyünk egy népszerű dolgot, István a Király nevű rock opera. Szerintem egy mozzanat nincs benne, ami a történelmi hűség próbálja megállna. Tehát De Te itt a kritikájáról igen, igen Igen, igen, igen, igen, igen. Miért miért áll néven? Hát figyelj, van néhány olyan újságíró kolléga a környezetünkben, aki szó szerint nem akarja esetleg veszélyeztetni a jelenlegi munkáit azáltal, hogy belünk is szóba áll. De nem fejeztet teljes mértékben, csak az idő rövidségére, bármik van, hogy ez vezethete oda, hogy a Kossuth Rádió műsorában az hangzik el, hogy Dobrev Klára döntött 2006-ban az utcán lévő ártatlan emberek szemkilövetéséről és megveréséről, aminek kapcsán a demokratikus koalíció pert kilátás. Nézzél, ezt most nem tudom eldönteni, hogy ez ugyanolyan hírcsárdás félreértés, hogy tehát hogy elhiszik a filmet. Ennyire hülyenek, nem gondolok azért egy rádiós szerkesztőt, hogy ezt elhiszi ezt a filmet, én azt gondolom, hogy hogy szórakoznak idióták van benne vannak egy buborékban, aztán ez nagy én tegnap sok emberrel beszéltem egész kivételesen és tapasztalom ezt a buborékot. Mekkora ez a buborék nem, a mindkét oldalon nem. óriási. Mindkét oldalon óriási. És a szavazóknál? ott is. Ö, ott nem, ott ö, ne, a, azért a hívek. De ne, ne, ne, ne, ne, ne, most szá, Jó, le, vegyük elnézést. le azt a 10-20 ezer embert mindkét oldalon, okay. aki 10000 ja. át a nép, az a pármillió ember, aki egyébként azon a bizonyos vasárnap majd elmegy szavazni, hát azért az messze nem olyan elfogult, mint ami ennek mi azt hiszük. Eb nem ebben teljesen igazad van, akkor rosszul fogalmaztam. Azt kellett volna mondanom, hogy a valóságismeretük hiányos. A saját helyzetüket sem az reálisan. Egészen, hát még a saját falujukban lévő történeteket sem hogy dolgoznak, ott meg teljesen normálisan dolgoznak. Aztalosok, Azt, az, az a benzinkutasok tudják, hogy mi a dolguk. Ez a fajta teljes, hát erre nem tudom, mi a jó szó. Tehát a valóságnak ez a, ez a, ez a furcsa torzulása ez minek következtében állt be, és amely egyébként nem egy részét illeti a, a, a politikának, és nem egy részét illeti az országnak, hanem az egészre kiterjed, és amelyel kapcsolatban én egy igazán professzionális lubballon hámozó vagyok. Hát miért sikerel, hogy a lubballot is nagyon nehéz hámozni? Én most mondok egy ö, furcsát, ö, lehet, hogy ki fogsz innen vezetni a stúdióból, Írásban ezeket a részeket szokták törölni, igen. De nem, semmi trágásság nincs benne. Nyugodtan lehet. Annyi van benne, hogy én nekem az utóbbi hetekben, hónapokban eléggelősen foglalkoztatok engem azzal, hogy mi lehet a magyar néplélekben az, ami ezeket a fertőlemes torzulásokat okoz? Ezt kérdezem. Én egy okot már látok, lehet, hogy sok-sok van. Egy okot látok, ez a himnusz. Ez a sor. Hogy megbünhődte már enép múltat sövendőt. Ez egy olyan szintű önfelmentést ad óvodáskortól az embereknek, hogy tulajdonképpen nincs bennünk olyan kényszer, hogy a valósággal is megismerkedjünk, hiszen bármit gondolunk, bármit teszünk. Az alól engem a teremtő én én fölmentett. I és van is benne igazság, de még egyszer. Ugyanezek az emberek a hétköznapjaikat illetően nem szenvednek szubjektív idealizmusról, ugye a Bergszorra mondták azt, hogy aki szubjektív idealizmusban szenved, az álljon egy robogó villamos elé, és akkor rá fog jönni arra, hogy az valóság. Tehát az életüket képesek megosztani, a politikát így látják, Más, másban pedig tudják, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy ez olyan nagyon-nagyon elkülönül, már csak azért is, mert a politikát nem annyira szélsőségesen látják, mint a politika szereplői. De nem látják reálisan. De nem, de sokszor egyébként a saját helyzetüket se látják. És a politikusok? Például, ha a saját helyzetüket látnák reálisan, akkor nem csinálnának ilyet, hogy gyakorlatilag életük végéig eladósodnak fiatalok. Egyfelől másfelől pedig elmennek, amiből az adódik, hogy nagyon is realistán látják, hiszen nem csak elmennek, valaki marad. Persze, persze. Persze. És a politika? A politikának ez a buborék képző tevékenysége, ez hogyan vált az után ennyire professzionális, Hogy tényleg az ember frankon szurkálja, hogy essenek már ki, és tegnap azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok, véletlen így adódott. Ha az ember nagyon intenzíven, érdeklődve kezd velük beszélgetni, akkor átmenetleg kibújnak ebből a buborékból, fél lábukat bentartják, de képesek. Igen, hát persze pillanatokra talán, igen, aztán vissza az egész, de tulajdonképpen itt van az, az eset, akkor mondok egy tipikus buborékot. Ez a Márkizai Péterféle jelenség. Itt ült ebben a székben, itt ült ebben a stúdióban, közölte, hogy az ISZAM, meg én, meg a Széke Sándor, az országgyűlési képviselőnk az egyetlen. Nem egy áruló. telefonban volt de ez a személy? Az, az telefonban. Mindegy, nekem a kép ott igen. maradt a streamben. Igen, milyen. igen. Én áruló vagyok, pusztán azért, mert, mert transzparensebb, átláthatóbbá akarjuk tenni tulajdonképpen a politikát köztük az országgyűlés működését leárulóz, majd amikor te szembesíted bizonyos racionális gondolatokkal, akkor végre végére elismered, hát tulajdonképpen az neki az nagyon jó lenne, hogyha egy frakció, egy ellenzéki frakció lenne, és nem délib darabba hét. És ennek ellenére innen kimegy a stúdióban, és az egész bali média, meg a rakás szereplő elkezd minket árulózni pusztán azért, mert tulajdonképpen mi történik? Mi is a kormányváltásban vagyunk érdekeltek. Nyilván. Hiszen mi baloldaliak vagyunk, most ezt nem kell olyan nagyon magyarázni. Na most ehhez képest, amikor látjuk, hogy az a főerő, aki talán a legtöbb rendelkezik erre a kormányváltásra, ez megy bele a, a, a gödörbe a hülyesége miatt, most mi az, hogy ellenzékérség a választásokig, majd utána a Szétspriccelünk hét felé? Drága barátom. Várj, Szétspriccelünk hét felé, és ezt nevezzük kormányképességnek. Értem, de végigolvastalak téged. Azt nem mondom, hogy félszavakból megértjük egymást, de ugye egy dolgot ne felejts. Nagyon szellemesen és nagyon bölcsen mondtad azt, hogy te kikerültél egyfajta nyomás alól de drága barátom, édes szívem, aval valegyél tisztában, hogy a többiek nem kerültek ki ebb. Én azt tudom, ezért a... mondtam az életkoromat. Én... De ez nem az életkoroddal de... van csúlva. Figyelj, Nekem, a... A... az outsidernek, a kibicnek, a kvázi kibicnek, aki vagy, annak mindig könnyebb. A Márkizai, éppen tegnap szembesítettem ezzel a Gémesi Gyögyet, és én se tapasztaltam volna, ha nem olvasok utána, hogy a, mm. hogy a Márkizai az egy teljesen reális lehetőségnek látta az egy választási pártot és az egy frakciót. De nyilvánvaló, hogy a tárgyalásai folyamán a többi pártal szembe kellett nézni, hogy ők ezt nem így gondolják. És hogyha ő egy reálpolitikus, vagy nem reálpolitikus, de egy nem olyan pali, aki elvész, vagy aki azt gondolja, hogy neki mindenáról le kell taposni a többieket, ő hol azt mondja, amit ő szeretne, hol azt mondja, amit a többiek elvárnak tőle, és aki tájékozott, az tudja, hogy vergődik a kettő között, vagy nem is vergődik, hanem szórakozik, mert azt néz, hogy egyébként minek milyen hatása van, miközben mind a kettő jó neki, de az egyik talán jobb, de ha egyáltalán ez a probléma lesz, hogy hét vagy nem tudom hány frakció vagy egy, az már azt mutatja, hogy nyertek, ennek következtében az ő logikája és a te valahol lehet, hogy ugyan felé mutat, csak az eszközök mások benne. E Hogyha ő politikus vagy egyáltalán jó politikus lenne, akkor nem vergődne, akkor irányt mutatna. De Tehát, egy párt nélküli ember, én aki most akarja, értem, attól még én mutathat azt mondtam, hogy az irányt. MSZP mindenáról lovon akar maradni, az, a, a, bocsánat, a Márkizai pedig egy lovat akar. Jézus Krisztusnak is mindössze 12 apostola volt szemben az egész világgal, viszont ő, én azt mondom, hogy egy politikus, egy líder, az, az mutasson irányt. hanem nem vergődnie kell, mint már az, az egyik volt, a másik, mert lehet, hogy professzionálisan közlekedik okay. a part és a sziget között, ugorjunk, sziget között. Ugorjunk csak egy picit félre a vitától. Miért kell ezért engem árulónak nevezni? Az aznapi hangulata ilyen. Ja, értem, hogy ez aznapi De Most akkor az aznapi, ma reggeli hangulatomban én azt mondom neki, hogy hát akkor mm, jó, és akkor most festék, nem tűrődik. Szóval ilyet nem lehet csinálni, érte. értsük meg, hogy, hogy ő, gyakorlatilag ez az egész ő, ő, forgatókönyv, amit az ellenzék most innentől kezdve az előválasztás, az egy szép mutatvány volt egyébként. Amit ezóta produkál, ez gyakorlatilag a vereség B, forgatókönyv. Ez egy B-terv, amit ezek fut. Tattak. Hát programjuk nincs, jelöltjeik vannak, mondani valójuk nincs, csak annyit leváltjuk az Orbán kormányt. Bocsánat, az én pártom az hát, figyelj, szó, nincs, Ez, ez az... teljesen egyenrangú azzal, amikor azt mondta a Fidesz, nem tudom már melyik választásnál. Két, folytatjuk. folytatjuk, igen. Oké, okay. okay. neked egyenrangú, én nekem, meg baloldali politikusként nem, mert én azt mondom, hogy kérem szépen, hogyan lesz ebből nem csak szociális Európa, szociális Magyarország. Igen, akarnak, akarnak egy foci labdát, aztán majd később fölfúják. Igen, Értem, tehát de ez az ő felelősségük, is amikor engem kérdezel, hogy én miért ö, ö, vagyok hithű baloldali, hát ezért, mert megtehetem. De nem, ez nem elsősorban baloldaliság, ebből a szempontból te pragmatikus vagy, és a baloldaliság és a pragmatikusság, az két különböző dolog. De az tud találkozni? Tud találkozni, tud találkozni de az utóbbinak látom én itt elsősorban a jelentőségét um, Egyéb iránt, aki a Városi kurírt olvasta, az, az tapasztalja, hogy nem tesz el lakhatott a szádra, igazából utoljára alkalmazom ezt a megszólítást, tisztel, Bugyi, bugyi Buci, ez ugye MZP-nek szóló leveled, mert én már magam is túl eh, eh, edbd nek látom a valóság fényében, rögtön a lényeggel kezdem a táborod bevallása szerint az ellenzégi füleknek csiklandozó és buzizásod valójában egy politikai termék, bingo, ez a Fidesznél is az, tehát ebben az ügyben pont egy szinten vagytok, ám ha ennyire elfogadjátok az úgynevezett választói rezonancia üzenetét, akkor feltételezhető, hogy a és a és hasonló népszerűsége fényében nem lenne kifogásod, a a kurva anyádba és dögölj megformula politikai termékként való alkalmazása ellen sem, kérlek szója mégis. Figyelj, ő azt mondta itt erre, hogy erős üzenetekkel szemben, erős üzenetek, amit ő nem is feltétlenül gondol komolyan, de hogyha erre van szükség arra, tehát ha ezt... Erre van szüksége ahhoz, hogy figyeljenek rá, akkor ezt veszi igénybe, és valamilyen módon ez neki eddig sikerült. Ugye a a 14 éven aluliaknak nem feletté, és a igen korlátozott mértékben ajánlott, ugye ezt már korábban is elmondtam. Ez egy kommunikációs fogás a részükről, neked nem tetszik. Nekem se tetszik, bejöhet. Oké, okay, én. Uh, Viszont kitartan azt gondolom, hogy ezeknek... És Ezek a te voltak. Igen, igen, igen, de ez is mondtam, hogy most már utoljára foglalkozom ilyen történetekkel, gyakorlatilag ebből nem lesz jól léte az ember, ennek két ellel mondtam, nem lesz jól léte, tehát nagyon, nagyon jó lehet ilyen csatározni, ez meg az meg amaz, de erről mondtam, hogy nekik nincs programjuk, egyszerűen nem üzennek semmit a népnek. Mi legalább megmondjuk, hogy öreg, mi egy vaskos bérezést akarunk, mi vaskos szociális juttatásokat akarunk, és a többi, és a és mondok mond. neked egy szörnyű dolgot. A szociális ajánlatot, ha megnézed, a jelenleg létező pártok, most akár csak tömbösen kormány kontra ellenzék, a kormánynak sajnos a sárga irítség fog el sokkal bővebb a szociális üzenete, mint ennek a hatpárti ellenzéknek. És ez engem zavar. És én azt akarom, hogy legalább ez az ellenzék vegye át azt a szociális agendát, amit mi egyébként nagyon markánsan képviselünk, mármint az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom, de ha nem, és ezért akarunk mi 5%-ot elérni, hogy bejussunk a Országgyűlésbe, mert akkor szét fogjuk zsarolni bármelyik oldal is alakít kormányt, mert bármilyen ügyben csak akkor fogják a szavazatainkat megkapni, hogyha a szociális minimumokat teljesíti. Én ezt teljesen értem. Azt kérdezem tőled, és én azt gondolom, hogy Uh, ebben olyan nagyon nem is tévedsz. Azt nem tudom egyébként, hogy ez ilyen mértékben hiányzik-e a másik oldalon, most mással vannak elfordulhatók, hát az. de, de azért vitákban és más megnyilvánulásaiban nem teljes szociális érzékeny, Nem, Én nem azt mondtam, azt hogy nem versenyképes az tőled, hogy jelen pillanatban e, túlmenni azon, hogy ilyen leveleket írsz, amivel nagy valószínűséggel barátokat nehezen szerzel, de lehetséges is Nem volt de hogy nem e kapcsolatot ezekkel az emberekkel. E, mint komoly emberek, amiről nem fogsz beszámolni egyenként, amiben egyébként szót váltotok arról, ami neked, vagy nekik fontos, vagy nem vagy kapcsolatban már ebben az esztem Ez egy fura keveredés, mert ugye azok a vagyok kapcsolatban, akikkel a különböző frontális szinteken találkozom, tehát mondjuk egy stúdióban, az utcán, rendezvényen, baráti társaságban, bárhol, tehát ahol fizikailag. Tehát jó, mondjuk a pandémia ebben nem sokat segített, ez kétségtelen. Na de Hát ez a politika is, egy politika is egy virtuális térben zajlik. Tehát emberek képesek úgy vált, üzenetet váltani, hogy akár a bizonyos életben nem találkoztak, és, és, és mégis kialakul be. Az, te azt gondolod, hogy fülekre talál az, amit te mondasz? Tehát te... te nézd, akkor konkrétizálok. Én a Márkizai Péter, Péterrel személyesen még egy szót nem váltottam az életben. Ezzel együtt ő rengeteg stúdióba engem árulózni, én meg cserébe rengeteg platformon bugyibucizom őt. De most oké, okay, ez, ez mehet, bár én ezt már unom egy kicsikét, tehát oké, okay, egy pofon, egy pofon rendben van, de az emberekkel kéne már foglalkozni az égszerelmére. Most olvasom a reggel, hogy a szakmunkás minimálbért bizony már 250 ezer bruttóra akarja tenni a kormány, és akkor én visszagondolok, hogy egy évvel ezelőtt, amikor mi ugyanezt mondtuk, azóta mi számaink már előrébb vannak egyébként, mert most már 350 ezeret akarunk, na mindegy, é, é, nem mindegy, bocsánat, egyáltalán nem mindegy, é, de amikor tulajdonképpen a Fidesznek az ígéretei úgy érnek be minket egy éven belül, hogy egy évvel ezelőtt ezekre a számokra az ellenzék tombolva ordított, hogy ez lehetetlen, Na ilyenkor vérzik a szívem, hogy itt vannak előttünk tök reális célok. Miért nem lehet ugyanúgy, mint Lengyelországban 50 ezer forintos családi pótlék? Miért nem lehet 250, illetve szakesetekben 350 ezer forint a minimálvér? Ezer euró alatti összegekről beszélünk, miközben Európának a döntőhányadában rendekkel több. Miért kell 100 Ezer milliárd forintok szintjén kipumpálni ebből az országból a tőke, nem csak a nyugati nagy tőke, hanem a hazai nagy tőke, adriai meg, meg minden az égvilágon. Amiről én beszélek, hogy a minimálbér mennyi legyen, most mondom neked, egy dolgozóra jutó GDP, egy hatodát, 15%-át akarjuk a dolgozó zsebébe tudni, és erre nekem azt mondja az egész politikai szféra, hogy ez lehetetlen, frászt. Innen fogjuk folytatni, mert pontosan 8 óra, 4 perc van. Szóval melyik vizet választod? Nincs vizem. Ja, de itt, í, í, í, itt van. Hát nézd, figyelj ide így, jó? Yes, jó, oké. Okay. Figyelj, idén még találkozunk. Nagyon örülök, az, az utcán össze nem futunk. Köszönöm szépen. Ja, mármint mint lipódban, ugye? Ugyan, oh, és egyébként itt... E, te is e, e, szépen... elköltöztél? Én el. Elég boldog. Nagyon szomorú vagyok. Na, én te is vagy az áruló, kérleksz. Én, én, én, én, én, én permanensen. Oké, okay, köszönöm szépen. Szép napot! Szia! Szajon csak ezt kérdezem, én sem nem szilík. Én itt hullámborás. Sorok, csak úgy távlatilag, szemrevétebb nem azt, hogy az. Jöhet éjszakról, néz az a rusz mebbe mancsak, Kérdés a Ha már fényben a de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az ön önazonosság, és közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vérszakot hozzá, Midőn szél támad, égbe be Igen. Jó reggelt kívánok. Figyelj, majd valamit igyel, mert egy igen száraz beszélgetés elé nézünk, és nem is fogunk a végére jutni. Györgyevics Benedek van a vonalban, aki a Városiget ZRT vezérigazgatója. A nyálképzésre alkalmas kérdést az elején vagy a végén tegyen fel? Ahogy érzed. Figyelj, az elején, mert a végén már nem lesz rá idő. Jó. Én folyamatosan ismerkedem a Komáromi csillagerőddel, de azt tudom neked mondani, hogy arról személymesen hallgattunk, hogy ez a csillagerő jelen pillanatban három nap van összesen nyitva. De tudom, De... hogy ez nem a te kompetenciád imáron, csak hogy abban legyen tisztában a nép, hogyha hétfőn kedden szerdán csütörtökön megy, ott zárt kapokat lel. Ez a most tövé KFT nem profit kft üzemeltetőnek a döntése. Ugye... Hát ez valószínűleg ez a realitás. Tehát ebből szembe ez... kell nézni, tehát, hogy idegenforgalmi szezonon kívül komáromban ma ekkora az érdeklődés a csilagerőd iránt. Csak hogy ebben legyenek tisztában. Ez az utcáról betérő látogatókra igaz, ugyanakkor a szervezett csoportok esetében természetesen hétfőket szerdán csütörtökön is tudomásom szerint nyitva tartják az épületet, és ebből egyre több van, mert az azért a távú cél alapvetően az, hogy Komárom környékén, és itt a tágabb térséget, vagy kistérséget értem, ne legyen olyan ö, iskola, aki nem látogatja meg ezt az egyébként egyáltalálló gyűjteményt, tehát ugyanúgy, mint ahogy egyébként a ligeti intézmények tekintetében is, vagy egyáltalán általánosságban a múzeumok tekintetében elmondható, hogy azért egy ködös novemberi kedd délelőttnek nem ugyanaz az érdeklődése, mint egy, egy népszerű tavaszi szombat délutánnak. És a ködös novemberi kedd délelőttök azok, ahol múzeum múzeumpedagógiával, érdemes és illik feltölteni, akkor csináltunk jó kulturális tartalmat, hogyha ilyenkor a környékbeli iskolások áramlanak. hazudtam már -e még egy nyelképző kérdésem valami alkalmas rám, aztán tényleg izé Prézlievés jön, hogy ott leszel pinteken este ebben a fantasztikus megnyitón, ahol Malevics-től Szezánig? Még ez egyelőre bizonytalan nem száz százalék, hogy ott tudok lenni, de... Ez egy nagyon ha, nagy, ha, nagy ha, dolog, ha. ami ott a szép művészetiben készül. Ami pedig a, innentől kezdve a száj kiszáradását fogja okozni. Ma 9 óra 3 perckor műsorban is megismerkedem Kis Ambrússal, akivel még soha életben nem beszéltem személyesen, telefont leszámítva, és nem is találkoztunk. Ám a, a közgyűlés programját átnézve rábukkantam egy olyan témára, amit titeket érint, hát titeket már, mint a Városliges ZRT-t. Olvashatom? Bátran. FPH 079 per 68 kötőjel 20 per 2021 nem fogunk a végére jutni. 8-24-kor egyébként is abba adjuk és átadjuk a terepet Führje Balázsnak, akinek pont ilyen témákban nem kell megnyilvánulni. Ezt kérek szépen a javaslat a Városliget középületeinek hűtési energiával történő ellátása érdekében kötött beruházási megállapodás módosítására. Szerintem te ezt jobban ismered, mint én, én csak tegnap ismerkedtem meg vele. Mondjuk úgy, hogy az elmúlt években ezen aktívan dolgoztam, hogy magamban ez szerencsére olyan műsor, ahol aki szeretne téged, lát engem, nem lát, de én mosolygok azért egy kicsit, mert nem vagyok biztos benne, hogy mind a hét ember hallgatja, akit ez nagyon mélyen érint és nagyon érdekel, de ugyanakkor egy kivételesen fontos témáról van szó, úgyhogy érdemes róla hát beszélni. Nem csak egy kivételesen fontos témáról van szó, hanem arról van szó, és ezt nem fogom tudni eléggé jól érzékeltetni, mert magát a problémát ennyi idő alatt, vagy ezt az egész területet nem sikerült átlátnom. Tehát én ezt elolvastam, ezt az anyagot, hát ugye ez egy olyan szakszöveg, hogy... Hát érted, mintha paksra elvinnének, és azt mondanák, hogy üljek le ott, a számít, vagy ott az asztalhoz, és most ők átmenetlen kimennek, és a felgyullad a fény, akkor majd csináljak valamit, és csak reménykedem benne, hogy nem gyullad fel a piros fény. Ugye ez egyetlen egy dologból volt számra, érdekes, hogy igenis, van olyan közös halmaza, hogy ezt te mondanád a Városlégezzéért és a Fővárosi Közgyűlésnek, ahol Létezik együttműködés, nagyon is aktív együttműködés van, és azt olyan, olyan mértékben lehet pontokba szedni, mint ahogy ez a javaslat megtettem. Nagyából így van, tehát volt egy, van is egy kedves barátom, akivel rendszeresen jártunk egy az emplénben megrendezett szabad egyetemre, és ő mondta azt, amikor különböző világnézetű emberek ütköztették a térveiket, és hátradölt, és annyit mondott, hogy nézd ezek az emberek a világ dolgainak 97%-ában teljes egyetértésben vannak, itt három napra rágjuk a gittet azon a három on amiben egyébként nem értenek egyet. Tehát kicsit ilyesmi az az egész szituáció, hogy azért van itt a, a, a hétköznapok normalitása, amikor egyébként egy fantasztikus dolog, tehát miről beszélgetünk, mert csak a hallgatók és nézők kedvéért érdemes erre, anélkül, hogy szakszövegeket citálnék, de ezt én előre is köszönöm. Elképzelhetetlen dolog, adott egy városligeti műjégpálya, aminek van egy elképesztő hűtőkapacitása, hiszen ezekkel a hűtőgépekkel tud télen egyébként Európa legnagyobb szabadtéri műjegét létrehozni. Ez egy fővárosi tulajdonú Igen. cég, és ezen belül is van egy üzemeltető cég, aki kifejezetten sportközpontokat üzemeltet. Na most még az előző önkormányzati vezetés alatt, Kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha a Zeneházának és a Néprajzi Múzeumnak, amik fizikailag elég közel uh -huh. vannak, de elsősorban a Zeneházának, a hűtését... Ugye ez azért tavaly... fontos, mert ott van a legkisebb földmunka. Így van, így van, így van. Tehát a magyar Zeneházának a hűtés fűtését... Azt ugye mi egyébként is vállaltuk, hogy ilyen BRIM követelményeknek megfelelünk, ez azt jelenti, hogy a lehető legkisebb környezeti terhelést adjuk itt a Városligetben, és egy zero emisszió zónát hozunk létre. A lényeg az az, hogy talajszondákkal látjuk el. Na de a hűtési energiára többre van szükség. Mit lehet tenni? Fölteszünk klímagépeket, ugyanúgy, mint bárki otthon, split klímák fújják a hideget innen-onnan, vagy pedig megpróbáljuk kihasználni, ennek az még egy pillanat, hűtés-fűtésről beszélünk, ugye ezek a gépek, ezek alapvetően ugye az ember azt gondolna, hogy télen működnek hűtésre, ugyanakkor nyáron nem működnek, hogyan használhatók ezek egyébként fűtésre, tehát ebben segítsél nekem, illetve hogyan működnek ezek a gépek, amikor nincs ott jég, de ezek szerint mégis lehet őket dolgoztatni, akár nyáron is hűtésre, vagy mi az, amit rosszul mondtam? Jól mondod, fűtésre nem működnek ezek a gépek, hanem fűtésre tudnak működni, tehát télen hűtik a műjékpályát nyáron pedig hűtik a magyar zeneházát. Ez egy végtelenül logikus dolog, ha valaki e, helikoptervjúból ránéz az egész Liget projektre, akkor ezt magától is kitalálhatja. Valójában, tehát ez. a beruházásnak egy része semmi másról nem szólt, mint hogy ezeket a gépeket úgy szereljék fel, vagy úgy alakítsák át, hogy nyári működésre is alkalmas legyen, és alkalmas legyen ennek a két épületnek a hűtésére, amire eredetleg egyébként nem voltak fölkészülve. Nagyjából így van ez olyan végtelen átalakítást nem kellett végezni, hanem ezek. Hát csak olvastam, a... hogy mi mindent csináltak ott, tehát hogyha azt most elkezdeném felolvasni, azért akkor tényleg viszonylag sok embert elvesztenénk. A, ez valószínűleg így van. Itt inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy már fölsorolni is terhes azt gondolom azokat a szervezeteket, akik ebben részt vettek. Tehát van nekünk egy fővárosunk. Van nekünk egy fővárosi... Úgyhogy itt három cég van, ahogy látom, a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest távhűszolgáltató zátkörül Zárt Körülő Működő Részvénytársaság, valamint a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Van még más is? Pont, pont így, és akkor még van nekünk egy Magyar a Nonprofit Árténk, és ezen kívül Igen. van egy Városliget grc és van még az épületet tulajdonló, és nekünk vagyonkezelésben visszaadó magyar állam is. Na most e és akkor ezt fog kiegészülni még a Néprajzi Múzeumba? Nem, a Néprajzi, a Néprajzi Múzeumban csak közvetve jut el, mert hogy a fizikailag a kivitelezés az ugye a távfőnek a feladata volt. Tehát amikor elkészült ez a hűtés-fűtési rendszer, akkor a magyar zeneházában túl a talajszondákon kétféle rendszer megy be. Egyfelől a talajszondák rendszere, másfelől pedig egy távfűtés, és ezekkel, ezekkel a gépekkel pedig egy távfűtés is. Ez adja a redundanciát, de itt már elpuknánk szakmai részekbe. Igen. Aki valaha, valaha vett már részt Igen. egyébként államigazgatási egyeztetésen, az pontosan tudja, hogy amikor ilyen nagy rugalmasságú szervezetek, és itt most politikai színezettől függetlenül tényleg csak a, a, az apparátusokról beszélek, mint egy főtáv, vagy egy városliget ZRT, vagy egy főváros leülnek egy asztalhoz, ide már buszokkal szállítják, csak az egyeztetésen részt emberek is. <gül> Tehát végtelen számú egyeztetés. az, hogy ezek a kollégák képesek voltak kilépni a saját feladatkörükből, hiszen ebben ne tévedjünk, a főtávos kollégák akkor is megkapták a fizetésüket, hogyha csak a hétköznapi működést csinálják, és fűtenek szépen a fűtávval adott helyzetben a ligettől távol is, és valószínűleg az én kollégáim is akkor is jó eredményt értek volna el, ha ez csak talajszondával működik, de mégis létrejött egy innovatív megoldás, mindenki tudott egy irányba nézni, több évnyi papírmunka, jogszabálymódosítás és vagyonelemek kérdésének a tisztázása után fizikailag is meg tudott épülni, úgyhogy az év végében elkészülő Magyar Zeneháza, aminek a gépészeti tesztüzemei már zajlanak, azok használják már ennek a... Úgy azt, ennek csak ennek... hogy egy apróságot mondjak, ugye ennek ugye minden, tudjuk, hogy van a hajó, és annak van egy kifelé levő rész, és a víz alatt azért nagyon sok minden van, tőkesúj egyebek. Tehát ennek az egész előkészítése az a tarlós érában zajlott, és valójában a mostani városvezetés további, egy, további együttműködéséről biztosította a korábbi feleket, illetőleg különböző Miatt, de ezek kizárólag technológiai és technikai okok, javasolt módosítást a szerződésben. Valójában ez a módosítás, ami ebben az FPH, és most nem mondom el még egyszer, ez mitől vált aktuálisra? Ugye most készült el, és ezek a... Kész? Ö, most készült el ez a, az egész... De most elkészült, tehát ez megvan. De megvan, fizikailag működik, és ugye ilyenkor számvitelileg is ezt a helyére kell tenni, ennek van egy bekerülési értéke, ezen a bekerülési értéken ezeket aktiválni kell, ugye itt vagyontárgyal... De időpontváltozások is vannak, tehát vannak itt bizonyos időszakok, 12 év, 19 év, amelyeknek a kezdőidőpontja most máshova került, ha jól láttam, mint ahol korábban volt, anélkül, hogy teljesen elvesznék a részletekben. Ennek az az, ez... ennek az az egyetlen egy oka, hogy amikor 2015 16 magasságban ennek az egész szerződéses konstrukciónak a tárgyalása elindult, akkor provizórikus dátumokkal dolgozott, és most, hogy fizikál, fizikailag el is készült, és pontosan látjuk, hiszen nagyon sok változón átvagyuk ott, hogy mikor tud elindulni ez az egész hűtés-fűtés, -fűtés, hiszen a, ehhez a Magyar Zeneházának el kellett készülnie, és a mi korábbi beszélgetéseinkből, akik uh, esetleg egy ilyen Vidám reggelen emlékeznek még erre. Tudják, hogy 2015-16 környékén nagyon sok dolog könnyű volt. Pont azt megmondani, hogy a zeneház amikor készül el, egész pontosan ez nem volt ennyire biztos. Úgyhogy ezek az időpontok szerepeltek a szerződésben, és most ezeket módosítani kell. Hát ugye azért is, meg hát közben a fő ZRT-be olvat egy sor olyan szervezet, amely korábban önálló volt, tehát ez önmagában is indokolja azt, hogy nem egy, nem egy egyszerű történet. És hogy mennyire nem egyszerű, abból csak részletet mutatok, és ez itt a szájszárasságnak ma a tetőfoka lesz 8 óra 19 perckor, a beruházási megállapodás a beruházási megállapodás alapján a főtáv Zrt. a Városlegeti műnyékvária hűtőgépházában hűtés és energia-teremtés, termelése céljából az elavult berendezéseket elszállította, új berendezések telepítését, a meglévő berendezések átalakítását megtervezte és kivitelezte annak érdekében, hogy a városlegeti építményei számára hideg energiát biztosítson és a városlegeti Zrt.-vel kötött hidegenergia szolgáltatás irányuló szerződésben foglaltakat teljesíteni tudja. A gépház átalakítása foglalta a megnövekedett hűtési kapacitás biztosításához szükséges berendezések cseréjét, illetve a szerződéskötés időpontja szerinti rendszer részleges átalakítását. Az öt darab hűtési kompresszorból kettő darab kompresszor új nagyobb teljesítményre került kicserélésre, illetve kicserélésre kerültek az evaporatív, az nem tudom micsoda, evaporatív kondenzátorok is, szintén a teljesítményfokozás éjjében. A beruházó a gépházban végzett gépészeti átalakítás, hasznosítása érdekében megépítette azt a hűtési vezetékhálózatot is, amely a termelt hűtési célú hidegenergiát eljutatja az egyes felhasználási helyekre, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ezek azok a tételek, amelyekről szól ez a módosítás egyébek között. Alapvetően igen, megmondom őszintén, hogy emberileg, szakmailag, művészileg nem voltam fölkészülve erre, ennek a témának minden részletére. Ez nekem mindig újdonság, hogy így csütörtök reggel, milyen típusú kérdésekkel lepsz meg engem. Tehát, hogy a, De azt nem mondhatod, hallgatók... hogy nem készültem? Én abszolút nem. Abszolút nem mondom. Itt a, a hallgatók kedvéért, inkább csak jelzem, hogy mi nem folytatunk előzetes egyeztetést. Nem, egyáltalán a nem. Fogunk a Városléges Zrt egyeztetés. részéről ezt például ki az, akik, tehát ki az, aki ennek a tudora nem feltétlen név szerint, hanem van valami osztály, vagy hogy képzelje el ezt az ember? Igen, tehát ugye mi nagyjából úgy nézünk ki a, itt a városleges Zrt-nél, hogy van egy te, teljes beruházó osztályunk, ők azok a vértékli ingatlanfejlesztők, akik függetlenül attól, hogy parkot vagy épületet látnak, nem ijednek meg. Van egy üzemeltetési területünk, aki az elkészült intézmények, illetve a parkot üzemelteti, működteti. Van egy tartalmi területünk, aki ugye a múzeum szakmai kérdésekkel foglalkozik, hogyha éppen olyan kedve van, akkor Magyar Zeneházát álmodik, ha meg olyan kedve van, akkor... A De, még miért végig sorolnád, azt áruld el nekem, hogy ilyen esetekben, mint amiről most beszélünk, ezek mind belsős erők, vagy ilyenkor külső erőket is szerződéses formában létezik, hogy működtet, vagy dolgoztat a szó jó értelmében a város ezért, Vagy ezek mind is belsősök? Is, is. Tehát nekünk a, a beruházási területünkön belül van út és közmű foglalkozó kollega, aki ebben vér profi, ők rakják össze ezeket a koncepciókat mérik ki, a, a, az energiaigényeket számolják ki. És, és ezeket... akiknek egyébként a telefonos elérhetőségüket ezek a módosítások olyan mértékben teszik közzé, hogy az ember maga is meglepődik. Egy dolgot Igen. akarok még kérdezni tőled, és aztán a jövő héten folytatjuk, tehát ne aggódjál a jövő héten, és ez lesz még, mert van számos olyan része, ami engem foglalkoztat. A felek megállapodásban rögzítették a közbeszerzésről szörö-dörödön-dörödön bekezdés alapján építési konceszió jellegű beruházást, Minősül, tekintette arra, hogy ellentételezésként a beruházással létrejött berendezésekre vonatkozzon a fővárosi önkormányzat a hasznosítási jogot átengedte a főtáv ZRT részére, amelynek időtartama 12 évben került meghatározásra. Maguk ezek az időtartamok, hiszen lesz még szó más időtartamról is, nem ma. Ezek hogy jöttek létre? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez már a fővárosnak a belső kérdésköre, de ha jól tudom, ennek köze van ahhoz, hogy ezek a hűtőgépek még a műjékpálya esetén uniós pénzből készültek el, az előtt, mielőtt ők a zeneháza hűtésére is hivatottak lettek. A uniós pénzből készültek el, és az uniós pénzből elkészülő beruházásoknál vannak bizonyos fenntartási idők, fenntartási kötelezettségek, Szerintem ez az, ami átszedálódott, de megmondom őszintén, hogy jövő hétre én is pontosabban fel tudok készülni ebből a kérdésből, mert azért itt minden műszaki részlet nem zavarja meg a tisztánlátásomat. De azt, amivel kezdtem, azt nagyon fontosnak tartom, és ezek szerint te se tartottad, vagy látod lényegtelennek, ami a szakmai együttműködést illeti, és ami nagyjából a tűkesújnak megfelelő helyen van, ami ugye nem látszik kifelé, de mint kiderült, ha ebben az előző fővárosi vezetés megegyezett a Városliges zrt amely egyébként az ennek a szerződések nem is feltétlen része, hiszen az a szerződés, amit módosítottak, azt három másik cég kötötte, de vonatkozik a Városliges is más szerződések révén, azt gyakorlatilag folytatja, és politikai okokból nincs fölmondva. Abszolút, és tulajdonképpen a fővárosi közszolgáltatók közt a csatornázási művek, a vízművek, vagy éppen ugye a főtáv ZRT, vagy a főkert, ugye itt több összeolvadás is történt, most már budapesti közművekként működnek, szóval velük nekünk kifejezetten jó együttműködéseink vannak, innovatív megoldásokat alkalmazunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe ez egy klasszikus win-win szituáció, hogy a főváros legjelentősebb parkja és a park környékén és a parkban található kulturális intézmények ezekkel a fővárosi közszolgáltatókkal együtt karöltve jól működtethetőek legyenek. Akkor mind a ketten szerintem a jól végzett munka gyümölcsével elköszönünk. Évről még bár Balázs és kis Ambrus Rád, meg más emberek várnak, akik most szerintem itt anonimak maradnak. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Remélem kellemes meglepetést okoztam, nem kellemetlen. Ne, Mindenképpen <gül> újdonság volt. <gül> Szia! Hát akkor következzük, behívjuk a folyosorról a következő pacienst. Halló! Halló! Jó reggelt, kívánok! A, a szószoros értelmében távbeszélő, és lesz már kicsit olyan, mintha te lennél valahol, és a telefon meg tőled méterekre lenne. I, ha, most is? Headset? Igen, igen, igen. Nem lehetne a headsetet kiiktatni? Hát megpróbálhatjuk, megpróbálhatjuk. Már tortúra velem beszélgetni. E, és mi jön még ezután, ugye? Így jobb? Így, így nem jobb, így szinte tökéletes, sőt, szinte törülve. Um, múltkor nem volt rá idő, így aztán ma kezdjünk ezzel, uh, ez egy fővárosi összeállítású blokk, ugye, György Benedek, Fűriás, balás, Kis, Ambrus, uh, te vagy a Szentvics közepén, szerintem ennél jobb hely nincs. Um, azt kérdezem tőled, hogy... Itt van ez a nyugati pályaudvar, és mindaz, ami a nyugati pályaudvar köré van álmodva, és ugye az egy lény, ez egy igen nagy sugarú kör. Ezzel kapcsolatban már az adminisztráció is megkezdődött. Te képviselőjelölt is vagy. Akkor, amikor a Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjeként, egyik vezetőjeként ezekről a dolgokról beszámolsz, szerződések vannak kiírva, és elindulnak projektek, én azt jól feltételezem el, hogy azt feltételezette, hogy függetlenül, hogy hogy alakulnak a 2022-es országgyűlési választások, ezek a projektek valaki révén végig mennek. Hát egészen biztosan, teljesen igazad van, ezt kell, hogy feltételezzem, és ez egy derülátást és optimizmust Magyarországot illetően jelent, mert hogy megkockáztatom, hogy mondjuk amíg a... a Budapesti és agglomerációs vasúti stratégiában frissen elfogadott, egyébként a főváros által is támogatott. A fővárosi közfejlesztések tanácsában megvitattuk, és megkaptuk a Városháza támogatását. És egy nagy szakmai koncenzus a vasúti stratégia, egy 20 éves terv. Most 20 év alatt Magyarországon biztosan lesz kormányváltás, nem tudjuk, hogy mikor, de hogy valamikor lesz, az egészen biztos. Tehát én abban bízom, hogyha egy terv úgy indul, hogy azt jó alaposan még az Európai Unióval is leegyeztettük, és két év alatt közösen készítettük a hazai szakmával, főváros támogatását megkaptuk az unió, részt vett a készítésében és támogatja, akkor akármilyen kormány lesz az, azért fogja folytatni a megvalósítását saját hivatali ideje alatt, mert ez jó Budapestnek, jó Magyarországnak, jó az itt élő embereknek. Ugye az az alaphír, ami alapján ez most közöttünk téma, az az, hogy kiírtunk egy nemzetközi nyílt építészpályázatot a nyugati pályaudvar, és környezetének a nyugati tér környékbeli utak teljes átalakításának a megtervezésére. Egy szakmai zsűri fog dönteni, és ez egy olyannyira közösen támogatott elképzelés, hogy én mindig is azt mondom, hogy Budapest nem csatatér, úgyhogy fölkértük Karácsony Gergelyt, Tóth Józsefet és a 6. évleti Momentumos polgármester, tehát ellenzéki polgármestereket, hogy a saját főépítészeiket delegálják ebbe szavazó, döntéshozó pozícióba a szakmai ügybe. Úgyhogy itt nagyon sok mindenről van szó, hiszen ennek az egész konglomerátumnak része az a februárban bejelentett történet, amely a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkára, valamint a Máv elnök vezérigazgatójával történt, ami egyébként az elővárosi vasúti közlekedés mennyiség és minőségi fejlesztésével kapcsolatos, és amely szintén összefüggésben áll a nyugati pályaudvarral. Azt kérdezem tőled, hogy az a rekord. A nyugati pályaudvar ennek a része. tehát van így, egy. Így. 20 évre szóló Budapest és agglomerációs vasútfejlesztési stratégiánk. Ezt a fővárosi közfejlesztések tanácsában tavasszal a főváros támogatását is megkaptuk. Az Unióval közösen dolgoztuk ki az Európai Unióval ezt a, a stratégiát. Ez azért volt elemi érdekünk. Nem csak így tartjuk jónak, mert ez európai volumeni problémákat is megoldani hivatott ez a, a vasúti stratégia. Talán majd ki tudunk térni arra, hogy, hogy miért. De az a szándékunk, az a célunk, hogy ez a nem csekély pénzből két évtized alatt megvalósítandó vasútfejlesztés, ami forradalmasítaná Bátramondom Budapest és az agglomeráció közlekedését, és nagyon Rágfér, sok problémát így van, megoldana, vagy a megoldáshoz hozzá tudna járulni. Tehát az a szándékunk, és ezért is vontuk be az uniót a legelejétől, hogy döntően nem magyar költségvetési forrás. Jó, de nem most a, a várjuk uh. hanem Európai Uniós fejlesztési pénzekből tudjuk finanszírozni, ehhez az unió támogatása kell, azt gondoljuk, hogy azt leginkább akkor tudjuk megkapni az elejétől, az első tolvonástól, szeruza vonalhúzástól bemondtuk az uniót, az unió ebben örömmel részt vett, nagyon támogatja is, úgyhogy Jó, de, de most még miért szétesnénk a érdemes a részleteiben elveszni, így azt a lehetséges, hogy nem lesz szó, mint Bocsánat, erről. Nem ne, a... ne, ne, nem nem, se, ne, Semmi gond. A helyzet ugyanis az, hogy akik bennünket néznek, hallgatnak, azok alapvetően azért arra kíváncsiak, hogy oké, okay, rendben van, de ez milyen pozitívumot fog hozni így, az életükben, pont, lehetőség szerint nem a... 2060-ban, amikor uh, az én lányom még bűven fog élni, de én már nem valószínű, hogy szinte biztos, hogy nem. Mert ugye akkor nézzük az egyes elemeket. Kérdezem tőled, hogy ugye itt a legmerészebb terv, amiről sok szó esett, de az is kiderült, hogy ez nem a holnap műve, ez ugye az alagút, amely létrejönne a déli vagy a kelemföldi pályaudvar és a nyugati között? Melyik, mit hát mondtam? A, a kelemföldi és a déli között bukna le a földön. Hogyha a nyugati irányába megyünk, és a nyugati után e, e, okay. jönnek föl. A, ez része ennek a projektnek? Ez része a budapesti és agglomerációs vasútfejlesztési stratégiának, ha, ha megengeded, mert teljesen egyetértek veled, hogy valóban az az érdekes, hogy ez az embereknek miért jó, mert értük csináljuk a hétköznapok megkönnyítésért. Még két lépést lépnék vissza, hogy mi a basnak, mit hoz valóban, és hogy miért indokolt ez az egész, a sikerül a terveket megvalósítani, amiben mondom, van egy nagy konszenzus, országon belül országon kívül politikai és szakmai konszenzus, ami ritkán adatik meg ilyen nagyívű elképzelések esetében, akkor a végeredmény az lesz, hogy minden Budapestet körülvevő agglomerációs településről, minden településről negyedóránként indul vonat egy budapesti Budapestre. Négyszer, óránként négyszer indul vonat minden agglomerációs településről. Mindegyik olyan vonat, ami az agglomerációból jön Budapestre, legalább három metróvonalat metszeni fog, és három különböző metróvonalra nyilván különböző helyeken, mondjuk a Deáktér esetében egy helyen át lehet szállni. És ez azt a hatást fogja kiváltani a forgalmi modellezések szerint, hogy duplájára nő ma, félmillió, körülbelül félmillióan jönnek naponta napi rendszerességgel az agglomerációból vonattal Budapestre, és ezt duplájára tudjuk növelni. Oké, okay. azt kérdezett tőle, hogy ennek része... Az utolsó elem, hogy ez, mert mondtam, egy 4X-et, egy 3X-et a metró, duplájára 2X-a forgalom, és van egy 1X is, végre valahára, Ez szerintem már jövő évben meg tudjuk csinálni, azt a több évtizedes, több kormány által cipelt adósságot, hogy itt különbérlet van volára, uh -huh. BKK-ra, vidéki szolgáltatókat megszüntetjük, és egy egységes bérlet és lesz. Legyen meg. Azt kérdezem tőled, hogy arra is van-e valami előírás, hogy ezek az összekötések vagy összeköttetések egyébként milyen időtartamot vesznek igénybe. Magyarul, hogy nagyon jó, hogy négyszer indulnak, és hogy ez meg lesz, de hogy egyébként az idő az egy olyan tényező lesz, amiért érdemes lesz igénybe venni ezeket a vonatokat. Mert hát, hogy egyébként pillanatok alatt be beletérni. Gyorsabb lesz a közlekedés, és ez a lényeg, az egésznek én azt nagyon régen mondom, nem kell ehhez nagyon okosnak lenni, el kell fogadni a szakmai konszenzust ebben a kérdésben is, hogy Budapest fejlesztésében a legfontosabb első három kérdés az a közlekedés, a közlekedés meg a közlekedés. És az egész, még ez a második lépés, ha egyet visszalépünk, hogy miért van erre az egészre szükség, nekünk arra kell keresnünk és megtalálnunk közösen kormányzati kormányzat és a megoldást, hogy naponta a külső kerületekből, tehát Budapesten belül a külső kerületekből és az agglomerációból több mint egy millió ember autóval jön be a városbe. Okay. Oké, ennek fejállomással lesz a nyugati pályaudvar? Nem, ha a, épp az, hogy nem fejállomás, megszűnik fejállomásnak lenni, és átmenő állomás lesz, mert az egyik nagy, eh, hogy mondjam, csak zsákutca vagy Batulnek hatása a mai vasúti hálózatnak, hogy mindegyik állomásunk érthetően a 19. században csak így építettek állomásokat a fejpályú udvarok zsákutcák, tehát nem mennek tovább. És Budapest ma, ugye kettés a gyönyörű folyónk a, a Duna, de ez egyben átjárhatatlanná is teszi Budapestet vasúton. Okay, rendben egyetlen van. egy ponton a déli, ami ezt mondjam el az árujában, hogy egyetlen egy ponton a déli vasúti hídon lehet átmenni kelet és nyugat Magyarország, kelet és nyugat Európa között Budapesten, miközben egy trans vasúthálózatot is keresztül mennek, Átjárhatóvá kell tennünk Budapestet, és ennek a, a, az eszköze az, hogy megépítjük ezt a vasúti Jó, alakukat. Én azt kérdezem tőled, hogy ugye a különösen a vasúti alagúttal, hogy ez az álom, ez milyen dátummal szerepel? Nézd, múlt héten, vagy ugye múlt héten akartunk erről beszélni, mert előtte jelentettük be azt a hírt, hogy a nemzetközi nyílt szakmai zsűri által eldöntendő építészpályázatot meghirdettük, március 31-én lesz ennek végeredménye, addigra tudja a zsűri kiválasztani a győztes tervezőt és a győztes pályaművet, anoníman, ugye ezt nem mindenki tudja, hogy ez azért, hogy ne lehessen részlehajlás, a, amikor a zsűri elbírálja a terveket, akkor nem fogja tudni... Ilyen, ilyen mértékben ne veszünk, nem fogja jutni a végére, tehát azt kérdezem tőled, Tizen hogy... Én azt mondtam, hogy ez egy 12 éves terv. De az, az, az alagút maga az ennél több, tenni, több ugye? Ugye? Nem, nem, nem. Az alag... nap, abba. 12 év alatt, ha mindenki jól végzi a dolgát, akkor az az, hogy ez a 4,5 km-es alagút megépüljön, hogy ebben a. ennek a tervnek. Mi közlekedik az alagútban? Hát vonat. Uh -huh. Azok a vonatok részben közlekednek. Ez egy két a... pályás alagút? Ez egy négy pályás alagút négy pályás. lesz, amiben trans európai vonalak is közlekednek, tehát mondjuk Szibériából. Párizs irányában, uh -huh. például Bécset érintve, közlekednek Magyarországon belüli távolságú uh -huh. vasútvonatok, tehát uh -huh. lehetséges lesz az, hogy Nyíregyházáról görbe átcsállás uh -huh. nélkül el a, a, a magyar állampolgár, és ami a döntő napi szinten a döntő forgalmát fogja adni, azok az agglomerációs vonatok, kevesen tudják, és nem arra úgy, hogy a részletekkel, csak hogy mi a ennek a magyar vasúton belül. Ma a teljes magyar vasúti személyforgalomnak 75 százalék, az utazások 75 a a háromnegyede, az Budapest és az agglomeráció zónáján uh -huh. belül történik. Tehát igazán a vasútót a magyar emberek agglomeráció Budapest viszonylagban használják, ezért kell, hogy itt ebben a, ebben a megoldást találjunk arra a nyomással, amit a növek... Okay. egyre közút szépen, nem az lesz, vagy lesz? Az... Hát nézd, az utak keresztmetszetét egy, egy kiépült városon belül nem lehet jogikailag velni. A négy pályát, pályát mi indokolja? Hát azok a számítások, amik két-három uh -huh. éves munkával ott vannak, hogy itt me, mekkora vonatforgalmat kell elvezetni ahhoz, hogy ez valóban érdemi, Javít, javulását szolgálja. Államtitkár úr, abban kérem a segítséget, hogy akkor ugye maga a nyugati pályaudvar is e tekintetben átalakul, mert lesz föld felszíni és föld alatti része. A föld alatti része és az azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, vagy sehogy? De, de nagy baj lenne, ha nem kapcsolódnának. természetesen listekkel és mozgólépcsökkel. A déli pályaudvar az teljes egészében ezt eltűnne a föld felszínéről, és egy átmenő mélyállomás lenne, tehát ott átmenő uh -huh. vonatok, nem Zsák utca, hanem mennek tovább Pest irányába, a nyugati pályaudvar irányába. Ez szintén és 12 és... év most átgondol. Ez a 12 éves uh -huh. része Kikötéssel lenne a déli mélyállomás, tehát a föld alatti vasútállomás mozgólépcsővel a liftekkel a Szélkámán tér és a déli pályaudvar metró megállók felé, és a nyugatiban pedig vegyes megoldás lenne, az Ejszert területén belül teljes egészében eltűnnének a vasúti sinek a föld felszínéről. Az Ejszert Csarnok egy vadonatúj, nyilván egy műemléki ünséggel elvégzett felújítás keretében egy új közösségi tér lenne egy mm -hmm. e Kamangárdem-szerű hely, ahol... Én külföldön eh, van azok eh, egészen eh, fantasztikus eh, helyek, de azt kérdezem tőled, eh, tőle, hogy a mostani eh, rekonstrukciója, eh, eh, eh, vagy nem tudom miért a jó szó, renoválása, vagy átépítése mennyiben eh, lesz eh, újrakezdve akkor, hiszen most nem a... Lesz, jó kérdés, nem lesz kidobott pénz természetesen, mivel az eiffel csarnok megmarad, és ezért az a az a, az a, a most végeznek. Valahit, az... illetve leginkább a, hát a tetőszerkezetet kellett ott gyorsan megújítani, mert már e, be is úgyhogy ezt szüntette maga, meg a MÁV, ez természetesen nem volt felesleges, e, hiszen az eff csalnok az ott marad a, a, a Ugyanakkor a szövegben az is szerepel, ha megvalósulnak a stratégiában vázolt tervek, és nagy no strakédiá, e, tehát az alagút és az ötös metró is a nyugati a jeleginnél és lényegesen nagyobb jelentőséget nyer, ez egy ötös metróról is szól. Igen, ötös metrónak mit nevezünk? Szerintem beszélgettünk talán már mi is utána a hónapok során erről az elképzelésről. Ez is egy olyan terv, ami egy régi elgondolás. Most végre hozzáfogtunk a megvalósításához, és ezt is megkaptuk a főváros vezetésének támogatását a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában. Ez arról szól, hogy a, ugye föl kell újítanunk a héveket. Az elmúlt tíz évben Tarlós István vitézi Dávid kettőse. Városvezetés BKT rendbe tették a metrókat, ugye végre a 4-es most már 7-8 éve közlekedni lehet, a 2-es metró felújítása megtörtént, 3-as metró felújítása el lett indítva, villamoshálózat nagyot fejlődött, 1-es villamos, 3-as villamos, pesti fonódó, budai fonódó, ami egy nagy adósság, és aminek most neki kell rugaszkodnunk, az a hévek felújítása. A héveken hetente utazik rossz körülmények között kényelmetlenül és lassan, Másfél millió ember mi azt szeretnénk, hogy gyorsan és kényelmesen utazó rajta. Két millió, ezért az összes hívvonalat és a járműparkot megújítjuk. És ha már ezt megtesszük, akkor érdemes megtervezni azt is, és a 12 éves távolatban ez már határeset, vagy épp hogy belefér, vagy egy kicsit túlnyúlik rajta. Valósítsuk meg azt is, hogy az északi vagyis a szentendrei, és a déli éveket. Hát tehát azok is összekötődjenek. A, össze, kö, kötődjenek össze a, a, a Duna alatt. Első lépésben, az biztos, hogy megtörténik a 12 évnél hamarabb is, a déli éveket, tehát a Ráczkevényit és a Csepelit hozzuk be a kávintérig térig. Ez a két hévonal egyedüliként azok a amit amiknek nincs metró kapcsolata, tehát bejönnek kívülről, és nem tudnak a városon belül metróra átszállni az emberek. Ugye a szentemberi hévről a Barcjányi téren Kapcsolat van a metróhálózattal, a Gödöllői hév irányából a Őrsfezértérnél kapcsolat van a metróhálózattal, a déli hévek pedig nem érik a metróhálózatot. Jöjjenek be a kálinktédig, és második lépésben kössük össze Köszönöm. a Köszönöm. Még két elemét emelném ki, és akkor igazán nem mondhatod azt, hogy nem volt erről hosszan szó. Beleért, vagy én megértem, szerintem, hogy te bele be szorán... vagy be szerintem. Ne, ne, ne, ez egyáltalán nem, ez pontosan. Szeretem is, azért szeretem... Valójában, mert, ha itt most itt lennél, és lenne egy demonstrációs tábla, az azért lenne még jobb, mert ugye ezt érdemes lenne mutogatni is, mert ugye az emberek ugye... Milyen, nem konal, csak térkép, Nem, milyen. hát ugye, és ugye most két olyan dologról lesz, ami szintén viszonylag könnyebb lenne egyébként láttatni is, ugye az egyik, hogy ennek, ennek talán az egyik legkisebb eleme a nyugati téri felüljárónak a megszüntetése. Igen, a, mert e, valóban beszéltünk a nyugatiról, ott kiépül egy átmeneti néljállomás, az Ejfelcsannak közösségi térre alakul. Fontos, hogy a nyugatitól a Városligetig létről egy zöld folyosó, mert ott a Podmaniszi út mellett. Ez a másik, ez a másik amit akartam említeni, igen. De, és az egész nyugati tér áttervezése is része ennek a tervpályázatnak és a tervezési feladatnak, ahol egy, egy nyílt nemzetközi pályázaton ki szeretnénk választani az építést, hogy akkor már újuljon meg a nyugati tér, ott legyen sokkal kevesebb, sőt egyáltalán nem legyen parkoló autó, azt lódjuk meg másképp, és zöldüljön be a nyugati tér, és amit én ezzel lehet vitatkozni a kifejezéssel, már csak a vita kedvéért is bedobom, hogy én úgy hívok, hogy egy szocialista tájsebb, vagy városesebb ez a felüljáró, a Balcsi és a a, a, a Váci út között, ami a városképet az egyik legszebb középületünknél, az Ejfelcsarnoknál elrondítja, a nyugati térnél, ezt szüntessük meg, és ott egy felszíni csomópontban a Váci-Bajcsi körút simán jelzőlámpa rendszerrel jobbra-balra kanyarodások megoldhatóak, bontsuk le ezt, a, ezt az autópályát a belvárosnak, ha nem is a közepén, de a szélünk. Illetve hát amiről említést tettél, illetve említettél, az említést azt nem teszik. A Pályaudvar másik keleti oldalán még nagyobb szabású átalakulásokra kerülhet sor. A Podmanitszki utca mentén, részben a felszabaduló vasútüzemi területek helyén egy zöld folyosót képzelünk ide a belvárostól a városligetig sőt a rákos rendező barnamezés területéig, ahol ingatlanfejlesztés és jelentős parkosítás a terv. Ugyancsak választ kell adni a tervpályázatnak a Ferdinánd-híd jövőjére is, mert hogy létezik, hogy a Ferdinand híd is megszűnik? Vagy mi, mi lesz Szegéd Ferdinánd? Ott várjuk a megoldásokat. Ott úgy látom, hogy a szakmai mérnöki várostervezői álláspontok is megosztanak. Van, aki azt mondja, hogy az nagyjából így jó, ahol van, és van, akik azt mondják, hogy ha ott jelentős mértékben fölszámoljuk a vágányokat, amik fölött el kell menniük, akkor akár lehet, hogy egyszerűbb lenne a, a, a más módon megoldani ezt az átközlekedést. Az biztos, hogyha itt a a vasúti vágányok jelentős része föld alá kerül, akkor a felszínen nyílnak kapcsolatok végre a, a, a most ugye ez a érthetően a vasút elvágó hatást képez, vagy jelent a 13.-6. kerületi városrészek között, Terézváros és föld között, ez az elvágó hatásokor nagyban oldódik, és nyilván kerékpáros, gyalogos, autós közlekedés a két városrész között könnyebb lesz, miközben ott a Városliget irányában valóban egy hosszú sáv szabadul, ahol én azt mondom, hogy elsősorban parkosítani kell, másodszorban meg talán leginkább lakásépítésre kell a főszabaduló ipari vasúti területeket rendelkezésre bocsátani. Van egy ilyen hatása is ennek, hogyha a vasút föld alá visszük, a déli nem még nagyobb területek válnak szabaddá, és lehet őket parkosítani közösségi funkciókkal, lakásokkal színesíteni. Most fontoskodom, de nagyon rövid lesz, valamivel több mint 20 perc telt el, és kizárólag erről a projektről beszéltünk. Én azt gondolom, hogy ezt egyébként olyan soknak nem kell tekinteni, mondjuk a médiában nem tekinthető általánosnak, de az, hogy Budapest életében ez mekkora jelentőséggel bír, az nagy valószínűséggel nem 20 percet, hanem két órát is elviselt volna. Ugye az emberek azt szeretnék, hogy akkor legyen ebből minél hamarabb valóság, és olyan valóság, ami egyébként működik, mert én, aki tömegközlekedem, és ebben nem csak a benzin áremelkedés van bennem, hanem a praktikusság is, bár a benzin áremelés is benne van, hogy ugye az egyik pótlóról való, másik pótlóra való átszállás, az egy olyan kalantúra ma Budapesten, amihez hasonlót én a világ más városaiban még soha nem tapasztaltam adtam, szerintem önmagában ezért érdemes idejönni, de most akkor más vizekre elevezünk, és kérek engedélyt arra, Igen, hogy... Egyetlen egy mondatot hadd mondjak, hogyha megem a beszélésén is, hogy, hogy teljesen világos, hogy Budapest, Budapest és az agglomeráció közlekedésében a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztése, az északi-déli hiányzó peremhidak, Galvan és Aklinkú megépítése, és a külső csomókon, pontokon p plusz parkolók létesítése jelent megoldás. A kötött pálya az, ami nagy mennyiségben e, e, tud szállítani utasokat, és ezért igazán nagy változást tud elérni. Nekünk a kötött pályára kell koncentrálnunk. Ezért lehet nagy, nagy jelentősége a vasútfejlesztésének a városokon belüli közlekedés esetén is, és jó, hogy ebben egy nagy egyetértés alakult ki Budapesten, Magyarországon, sőt az unióval közösen. Azt kérdezem tőled, ha már egyébként közlekedésről van szó, és akkor legyen ebben némi, Egyéb irányú aktualitás is. Ugye Kis Kisamburussal fog beszélgetni, és az a beszélgetés szintén a fővárosra lesz kapcsolatos, de igazán a belet folytatott beszélgetés és a belet beszél... nem fog egymásra épülni. Ugyanakkor a tegnapi közgyűlésen a troli beszerzésekkel párhuzamosan Tütő Katának volt egy módosító javaslata, amely avval volt kapcsolatos, hogy felkéri a polgármester, hogy a budapesti villamos és trolybuszi járműfejlesztés kettes ütlen feladathoz kapcsolódjon, kezdjen egyeztetéseket a kormányjal és a beruházási bankal annak érdekében hogy a feladat 2022-23 évig forrása az Európai Beruházási Bankkal megkötendő új hitelszerződésből váljon finanszírozhatóvá, a módosítás indoka az opcionálisan lehívható járműnybennyis biztosítása, komoly terhetés, meghatározottságot jelent Budapest Főváros önkormányzat költségetése számára. Különösen a 22-23-as években ennek csökkentése érdekében és így tovább, és itt tovább. Sejthető, hogy mi lesz erre a kormány reakciója? Hát én semmiképpen sem szeretném megelőlegezni a pénzügyminiszterhez, ugye a pénzügyminiszter. De ez téged is meglepetésként de. ért tegnap? Bár benne volt a. Bár ez nem volt benne, azt mondom, nem tavaly, no, hogy, hogy nem volt benne. Nézd, itt én tényleg törekszem arra, hogy a budapestiek érdekében amiben lehet értsünk egyet, és jussunk előre közösen. Természetesen egy demokráciában, főleg egy ilyen politikai társbélet esetén van egy szabadon választott nemzeti kormány és egy baloldali városvezet, és mindig lesznek vitáink, de hát a vita az része a demokráciának. Okay, de e, e tekintetben Nézd, nem, mi E tekintetben van egy vitánk, tehát mi inkább arra E, e, azt javasoljuk, hogy tehát amikor a 11 éve elkezdtük a kormányzást, akkor a baloldali kormányzás és városvezetés után, Tarlós István ugye Orbán Vittor közösen látott benne neki Budapest szanálásának is, 345 milliárd forintnyi adósságot kellett a kormánynak átvállalnia a budapesti önkormányzatoktól, BKV-tól. Ezt még egyszer nem lenne jó megisméten és nem is lehet mindig Megismételni, ezért az eladósodás ellen vagyunk. A vitánk igazán arról szól, én ezt most nem akarom élezni, próbálok nagyon udvariasan fogalmazni, hogy ők nagyon sokszor mondják azt, hogy nincs pénz, nincs pénz, nincs pénz, kormány nagy pénzt. Mi pedig azt látjuk, hogy a Moody's Nemzetközi Hitelminősítő Intézet két hetet, tehát nem a kormány, a Moody's Amerikai Hitelminősítő Intézet adta ki azt a jelentést, hogy Budapest önkormányzatának költségvetésre, stabil, biztos lávakon és a kilátás. Ki ad biztos, választ Tütökat a felvetésére? Elsősorban a pénzügyminiszter. Tehát ugye, van egy, egy eljárássengye, egy jogszabályban meghatározott eljárássengye, nem Budapestre, minden önkormányzatra, pont azért, mert óriási önkormányzati hitelállományt kellett 2010-ben a kormánynak átvállalnia, és azt, azt a pénzt, azt máshonnan uh -huh. kell elvonni. Ez lehetne egészségügyre, meg is, hogy még egyszer ne legyen ilyen. Ezért van egy kötött jogszabályban, törvényben meghatározott menetrendje, hogyha egy önkormányzat hitelt szeretne fölvenni, a pénzügyminisztériumunk kerül, ahhoz milyen engedélyt kér. Köszönöm szépen. A közfejlesztések tanácsáról van valami új információ, vagy egyelőre nincs semmilyen homályos dátum se? Csapataink harcban állnak, és kis Ambrussal egyeztetünk arról, hogy mikor lehetne ilyen kérdésekben egy közfejlesztések tanácsa ülését megtartani. Én úgy látom, hogy lehet két-három olyan kérdés, amiben tudnánk érdemes lenne, és tudnánk közösen egységre jutni. Én azt gondolom, hogy ebben az évben mi van most október végén ebben az évben ez még eh, megtörténik. Uh, én arra kérek engedélyt, hogy Csepel kerüljön át a jövő hétre, mert ugye... A... <gül> ja, és én kérek engedélyt. Nem, nem, nem, nem, itt nincs főnök. Maga a katonás szöveg, ami itt van előttem, ugye ez a Markizai Zayi projekt, a nagy szemfényvesztés, október 25... Beszéljünk ne Cseperről, hanem beszéljünk Nem, nem, nem, most nem arról van, csak ugye van egy tartalomjegyzékünk, és van egy időtartam... Cseppel aktuális, de az is egy hosszú távú dolog, tehát akkor beszélünk róla, amikor jön a És azt gondolom, hogy annak az, hogy mondjam, a Frigideremből én néha nem annak megfelelően veszek ki dolgokat, hogy mit szeretnék, hanem az, hogy minek, mikor jár le a szavatossága, és akkor ennek következtében... még egy ideig. Igen, az, az igen. Eláll. Ez egy Nagyon eláll. fontos, nagyon fontos, tehát nem, nem szeretném, ha cseppeli hallgatókat... Minimálisan is. fontos, hogy ezért vágtunk bele. Szeretnénk egy nagy zöld parkotot létrehozni észak csepelen. Ez is egy hosszú munka lesz. Az első lépésére megtettük, beszéljünk erről leg Márkizai projekt a nagy szemfényvesztés. Amikor én ezt az Indexen megláttam este, hát nem este... Arra hang... beszélünk, hogy írtam egy véleménycikket. Igen. Nem, én... nem gondolom, hogy mindenki olvassa az én véleménycikkeimet. Igen, ez jelent meg az Indexen 13 óra 05-kor én eléggé elítélhető módon, este az álljban találkoztam valamikor, éjszaka. De tudod, hogy töltöd az ide. Hát figyelj, ha tegnapomat láttad volna, azon még te is meglepődtél volna, de ezt most nem fogom na, a, a, a, a kö, a Nem A közélet. nem, nem, nem az, az egész napomat gyakorlatilag egyedül töltöttem, de behálózta a tevékenységem a politikai, na mindegy, a dolognak az a lényege... A politikai újságíró is, vagy politikával foglalkozik, akkor én is így vagyok vele, de hát nem tehetünk róla ez a munkát. Kicsit Nekem mint a is House is of Cardsnak nak valami újságírója, vagy valami más sorozat újságírója szerepébe bújtam, de a dolognak az a jelentősége, hogy sok vitánk volt arról beszélgetés közben is, hogy mennyiben politizálódnak átszakmai kérdések. Most egymás követően két olyan beszélgetés is volt, van, amely egyáltalán nem politizálódtak át. Ugye a Gyorgyavicen beszélgettünk arról a pontjáról, a tegnapi közgyűlésnek, amely a hűtés-fűtésével kapcsolatos a Néprajzi Múzeumnak, az Magyar Zeneházának is, amely szoros összefüggésben van a pályával és az ott lévő berendezésekkel, és amelyeknek az alapját még a Tarlósvezette város tette le, és amelynek a megvalósítása és a módosítások már a mostani városvezetésre vonatkoznak, és ebben tökéletes szakmai egyetértés volt, és egyáltalán nem jelentkezett az, hogy egy baloldali városvezetés, egy nem baloldali és nem jobboldali, hanem szervezett, Dolgozik, mert ugye a város, egy ez nek ebből a szempontból nincs színezet. az egy másik kérdés, hogy a tevékenység. Igen, és azt gondolom, hogy amit te elmondtál a nyugati pályaudvar kapcsán, az szintén minden politikai színezetet nélkülözött, és ez egy. Nagyon fontos dolog számomra, mert van egy sor szituáció. Ha ezt most le kéne írni, amiről beszéltünk, abból nem kéne húzni mondatokat csak azért, mert az ember azt gondolja, hogy azok nem odavallók. Ez a Markizai projekt Project, a nagy szemfényvesztés. Ez viszont egy olyan írás, amit én akár Lánci Tamás tollából is olvashattam volna, és a te, amely szoros összefüggésben van a te politikai elkötelezettségeddel, a te politikai pártállásoddal, és Isten igazából azt kérdezem tőled, hogy ez miért kívánkozott ki belőled, mert ebben valójában te csak felsorakoztál a Fidesz által hangoztatott érvek mellett, ahhoz olyan nagyon sok itt nem tettél hozzá, és bennem az volt az alapvető kiválcsiság, hogy a felsorakozásnak mennyiben volt, tehát hogy, hogy ezt, ezt miért a szükségesnek megosztani a néppel. Az, hogy ez pont az indexen jelent meg, és az index lehozta, a számomra közömbös van, aki ezen is fogást keresne, de nem. Én azt kérdezem tőled, hogy ez az elmúlt időszak, amely előválasztás néven híresült el, és amelyben a miniszterelnök jelöltséget Márkizai Péter nyert el, ez milyen körülmények között, vagy hogyan hatott rád úgy, hogy ezt meg is írtad? Hát az nem esik jó, hogy intellektuálisan eléggé lebecsülően nyilatkoztál a, az írásról, de hát ez a nem eminemények tiszteletben tartom. Állj, állj, állj, hogy újdonság nincs benne, semmi eredeti gondolat, de nem baj, ez rendben. Én nem azt, mondta, lesz, én azt mondtam, hogy az a Fidesznek fidesz fidesz fidesz fidesz a, a, a, a, a megnyilvánulásai közül és a Fideszhez tartozó szellemi holdudvar megnyilvánulása és képest nem tartalmazott Nyakó István után szabadon új novumot. Ennyit mondtam. Ja, aki kíváncsi rá, az meg tudja ítélni, maga el tudja olvasni. Isten mesélye szerzőt, ne akarjam bántani. Én nem értek vele egyet, nem, de nem néztem le nem az írásművet. A szerző nem bántolik meg. A, a, azért egy dolgot, mert az a tippem, hogy a hallgatók többsége talán nem olvasta, hogy hadd tegyek fel én is egy kérdést. Azért, hogy, hogy aki nem olvasta, abban milyen benyomás marad. Azért kérlek, hogy, hogy arra azt mondja nekem, hogy szerinted ez inkább egy gyűlölködő, indulatos habzószájú, vagy inkább egy tényeket, érveket felsorakoztató, igatnyugat, racionális álláspontot határozottan képviselő, de csak tényekre és érvekkel operálni próbáló írás volt, és nem egy gyűlölködő. Nem egy gyűlölködő, de ha már itt tartunk, akkor azt kell, hogy mondjam neked, hogy mindjárt az eleje, tehát ami így szól, a 2021 őszén elsült az ellenzék, törödöm törödöm lezajlott a baloldali casting. És mi az a szó, amit kihaszta? Az a Wunderwaffe, a II. világháború végi csodafegyvere. Na most a II. világháború csodafegyveréhez hasonlítani Márkizai Pétert... Irónia volt, volt benne. Ebben Vál. nincs idézőjel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha már itt tartunk, ez nagyobb mértékben az én terepem, mint amilyen mértében a vasútfejlesztés ahhoz effektíven nem értek. Az emberi lélekhez értek valamelyest. Azért valakit egy második világháború végi csodafegyverhez hasonlítani különös tekintettel arra, hogy ez a csodafegyver a második világháború végén a hitleri Németország kezében Ján, nem mi segített. Mielőtt olyan vizekre elvezünk, amik esetleg a beszélgetés Te végét, teljes végét jelenteni, azért Márki Zajt, és egyetlen ellenzéki politikus sem, bár esetleg néhány jobbikos kivételével, aki ugye eh, okot adott saját eh, szavaival vagy cselekedeteivel erre, és mondjuk nem határozott el tőle eh, eh, a baloldali társaság, amikor ennek ideje lett volna. Tehát néhány jobbikos leszámítva, én egyetlen egy ellenzékit márkizajt Zajt Péter sem. Soha nem vádoltam eh, rasszizmussal, nácizmussal. Ez így van. Fogok tenni, már csak édesapám miatt se aki e, e, utolsó évfolyamon végzett ludovikás tisztőként a németek megszállása után e, e, a zsidó polgártársaik megmentése és a budapesti hidak megmentése érdekében katonai ellenállást szervezett, és majdnem halára ítélték a nyilasok. két hét hadbíró szavazott arra, hogy kivégezzék, egy hadbíró ellene, de halálos ítéletet csak egy hangban hajtanak végre, ezért vagyok itt. Tehát én az antikommunizmust meg a náci ellenességet azt családivá örököltem, ennek jegyében is politizálok, bár nem ez a legfontosabb motivum, hál' Istennek nem kell, hogy ez legyen a legfontosabb motivum a mai politikában. Tehát azért én erre kényes vagyok, tehát hogy rasszizmus, nácizmussal nem kokettálok soha. Ezt értem, de azért két dolgot tettél. Egyrészt hogy, hogyha ezt így folytatjuk, ez lesz az utolsó beszélgetés. De hát ez... ha te azt mondanád, hogy, én, hogy én, de, én náci beszéddel... De én egyáltalán nem mondom a ezt. A wunderwaffe Va... nem tudjuk folytatni. Én ezt értem. Tisztelettel csak akkor olyan, olyan vita van közöttünk, mm. meg olyan vádat fogalmaznál meg, nem De nem fogalmazta el, meg hogy... ilyen vádat. Azt kérdezem tőled, hogy a Wunder nem lehetett volna másra kicserélni. Csoda fegyvernek is lehetett volna írni, de ott volt egy angol szó, meg egy német szó abban a mondatban, tehát stílus kérdése. Azért megegyezhetünk-e abba, hogy ez nem egy gyűlölködő és egy indulatos, hanem inkább egy érvelő és tényszerű. Ebben megegyezhetünk, csak, hogy... csak szeretnélek téged beavatni abba, hogy én hogy élek. Tehát én bizonyos Na, szempontból annyi idős vagyok, mint most. Meg a nézőket is. Másfelől pedig egy permanensen a világ iránt érdeklődő ember. Én, nekem van valamiféle angol tudásom, és van valami alap, tehát bizonyos szavakat megértnek. De a Wunderwapfét, hogy ez a második világháború végig csodafegyver, én nekem ahhoz meg kellett néznem a szótárat. Tehát számúra ez nem volt nyilvánvaló. De megütötte a szememet. És ennek következtében született meg ez a kérdés, mert hogy egyébként ez itt nem szerepel, akkor én erre nem kérdezek rá. Én, ha a nyugati pályaudvarnál nem keresek Kákát azért, hogy csomót találjak, akkor itt se fogok csomót keresni, hogy Kákát keressek. Tehát nekem ebben semmi érdekem nem fűződik. Nekem nem érdemes téged sehova se besorolni. Egész egyszerűen, hogyha van egy írás, amelyben vannak számomra félreérthető mozzanatok, amely félreértések adott esetben Távolabbra mutathatnak semmilyen nácizmus irányába, de, fi, de mégis olyan fajta szélsőségeket tesznek lehetővé, akkor arra nem a te esetedben mindig rákérdezek, ha pedig nem kérdezek rá, akkor jönnek a nézőim és a hallgatóim, és azt mondják, hogy kilóra meglettem véve. Csak hogy értsed én a logikát. Ezt, ezt, ezt, ezt megértem, ugye csodafegyver néven illettem, valóban a, a kis az ellenzéki. De, de elő, előválasztást, és azért azt se beszél, vagy akkor nyilván meg ezt folyamatosan megkérdezed baloldali beszélgetőtársaitól, hogy azért mégiscsak egy olyan összefogásról beszélünk, ahol zokszó nélkül emelték be azt a jobbikot, aminek hát a. De ez erősen megkérdőjelezhető, és olyan emberek vannak ma is a soraiban, Eh, akikről... Eh, Szeretném, ha eh, tudnát, hogy én naponta. egyetlen jobbikossal nem beszélek, az, az én műsoromban szereplő mi hazánk mozgalomhoz tartozó emberek, azok vagy betelefonálnak ide, vagy hogyha betelefonálnak is, valamilyen problémát fölvetnek, akkor múltkor eh, felhívtam Dúró Dórát, mert hogy azt gondoltam, hogy az objektív tájkoztatás kedvéért ezt meg kell, hogy tegyem, de nem azért tettem meg, mert ez egy szájamizének megfelelő beszélgetés volt, hanem azért, mert mint eh, egy kvázi közszolgálati riporter nem tehetek különbséget emberek között, és még csak azt sem mondom, hogy orromat befogva beszélgettem vele. Szükség volt a vele folytatott interjúra, és ha lesz máskor szükség, akkor máskor is megteszem, de ebben a stúdióban az én általam meghívottként nem lesznek mi hazánk szerintem, mozgalmas szerintem és jobbikus politikusok. A, mi, a, én azt hiszem, mert ismerjük hogy egy ideje, azt hiszem, hogy te meg én a, a, az antiszemitizmus a rasszizmussal szemben az érő cikány... toleranciában mi azt hiszem, hogy majd ki tudunk. Tehát ugy, ugyanúgy az érő toleranciát gondolod te is, ballott te is, meg én is. Tehát szerintem ez egy, ez egy közös pont. A, a, a kérdésed az volt, hogy miért írok én ilyet. Ugye? Igen, igen. E, és erre az a, a válaszom, hogy hát én parlamenti képviselőjelölt leszek a jövő évi országgyűlési választáson, és egész egyszerűen nagyon bosszant az őszintétlenség, a mismásolás, a, a, a hamiskodás, és itt azt láttam, hogy, hogy egy ilyen tényleg szemfényvesztés folyik, és megpróbálják átszágni a, a magyar választókat, és erről beleíztam a véleményemet. Ezért, amíg a baloldal Gyur Gyurcsány Ferenc részvételével, pláne vezetésével indul a választáson, sohasem fog kormányzati felhatalmazást, zárójel többséget kapni a magyar választóktól, a nyerni, mission impossible. Uh, hát erre szokták azt mondani, hogy majd eldöntik a választók. Így van, ez egy... Én vállalom a véleményem, tehát ez egy karakteres határozott állítás, amit te áprilisban számon tudsz engem kérni. Biztos nem fogsz Foglal... számon kérni. Hát de vissza tudunk rátérni, hogy Balázs igazad volt, balász nem volt igazad. Azért az is része az írásnak, és tényleg, akit értszik el az egészet, olvas el, hogy a, talán egy olyan tagmondat is szerepelt ott, hogy ha csak a jobb oldal nem követel egy akkora hibát, a, amit még sosem követett el. És volt egy előzménye is ennek az általad idézett állításnak, Pont, pont itt ennél a résznél egy előző bekezdés, hogy ugye a 2010 előtti politika az olyan óriási sebeket és károkat okozott, tehát az óriási sebeket és hatalmas károkat okozott a magyar családoknak, munkavállalóknak, vállalkozásoknak, anyagi értelemben, egzisztenciális értelemben és morálisan is olyan vállalhatatlan a 2010 előtti politika, hazugságbeszéd, rendőrterror, korrupció határon túlják megalázása, hogy az nem tud újra zöld lámpát kapni, és ezt a politikát ténylegesen is, meg szimbolikusan is Gyurcsány Ferenc személye testesíti meg, és ezért egy olyan terhet vesz ezzel a baloldal a vállára, amit én sosem értettem, hogy miért, ebben az írásban beszélek erről is, ami a végső soron megakadályozza azt, hogy ők a magyarok többségétől kormányzati felhatalmazást kapjanak. Um, rengeteg dolog kimaradt, még egy dologra hívnám fel itt a figyelmet, Baranyi Krisztina a Facebook oldalán tesz egy fényképet, október 24-én, 20 26 perckor csodálkoztam volna a grupam arénában, nem jelenik meg a központ üzenet, mondjuk én ezt nem írtam volna, a meccs eredménye 0 0 lett, gondol, mindenki az eredményjelzőre mutogat, ugyanakkor egy transparens látható, amire az van felírva, 1956-2006 bűnösei, nem felejtünk soha többé baloldal. Ezeket az áthallást, semmi, semmi, semmi, semmi tehát, hogy, hogy ú, ú, tehát van egy sor dolg, amivel óvatosan kell bánni, beleértve, hogy 56 és 2006 egy, egymás mellett említése az ívfordulókan talán elfér, az se biztos, ugyanakkor nagyon felszínes egybevetés. De, hogy... de, de az, az a helyzet, hogy, hogy tehát itt, itt többféle értés is van, talán minden tiszteletemmel és a Nyugalmamat nem nehezen megőrizni, mert, mert szerintem higgadtan nyugodtan lehet fontos, hogy beszéljünk a dolgokról. Tehát 2006-ban mégiscsak az történt, hogy az október 23 évforduló előtt, majd az október 23 évfordulón azonosító szám nélküli rendőrök teljesen ártatlan civileket Budapest utcáin hülyére vertek, gumilövedékkel lőttek rájuk, van akinek a szemét is kilőtték, fiatalokat, döntően fiatalokat és idős embereket rendőrösökre bevittek, órákig esetleg napokig mindenféle jogalap nélkül bentartották, időnként megverték őket, majd hazaengedték, és akkor Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Tehát azért mégiscsak ez történt Budapesten. Ez kétségtelen. De ezen túlmenően a két dátum jobb a, a különböző. hogy a tehát én értem, hogy a baloldalon, azt gondolják, hogy itt egy, ők csak központosított világban tudnak gondolkodni. A fradi tábor, én fradista vagyok, aki ismeri a fradistákat, a fradi tábort, nyilván én most már nem, régóta nem ott szurkolok a fradi meccseken, aki ismeri őket, az pontosan tudja, hát lássuk meg azt az évekig húzódó konfliktusukat, ami volt Kubatok Gáborral, őket nem lehet rávenni semmire. Tehát ez nem az történt, hogy valami pártközpontont kiadták, hogy akkor a fradi tábor ezt mondja. A fradi tábor magától úgy gondolta, hogy itt létezik egy párhuzam, és ezt megjelenti. de ez a kormányzatnak semmi között. Nem gondolta. Szólásszabadságban lehet fele vitatkozni, de szólásszabadságban... Hát, ott ami ott a focipályákat van, illeti, isteni. arra külön szabályok vannak. Én csak azt mondtam, hogy a hangulattal, mint tűzel óvattal kell bánni, mert hogy az képes egyébként más dolgokat is felgyújtani. Én a véleménycikkel kapcsolatban nem gondoltam volna annak a minőségére semmit se mondani. Én élesen külön vált a mai beszélgetésünk két részre, amelyben az egyik volt a nyugati pályaudvar, a másik pedig volt a a véleménycik boldog lennék, de ez egy magánvélemény, amit a mi kettünk beszélgetésében elmondom, hogy bár lehetne a második témáról is úgy beszélni, amely ezeket a relatíve az ne... el... Igen, de én ezért örülök, hogy fölhozod, mert, mert szerintem fontos, hogy mondjuk te meg én Mintha ö, ö, ö, nem értenénk egyet ezzel, a, a, a, amiről én írtam, azzal kapcsolatban több mindennel, és tudunk nyugodtan beszélgetni, egy egymást tisztelve köszönünk el, és folytatjuk jövő héten. Mondhatok-e még egy gondolatot erre Mondhatsz. a marxizáj jelenség? ugye. Tehát az egész modellnek mi a lényege? Ugye Mártizaj Péter miniszterelnök akar lenni. Miniszterelnök az lesz, akinek a parlamenti többsége van. Tehát az országgyűlési választáson meg kell szerezni a parlamenti többséget. Parlamenti frakciók lesznek a, a, a parlamentben 2022 után is. Pártok vagy pártszövetségek indulnak el a választáson. Ezeknek a pártoknak vannak listái és jelöltjeik. És Márkizaj Péter úgy döntött, hogy nem épít egy új ellenzéket, egy önálló erőt, hanem összeáll a a baloldallal, és ő a baloldal jelöltje lesz. Ő a két feltétele van, hogy miniszterelnök lehessen. Az, hogyha a demokratikus koalíció, MSZP, Jobbik, Momentum, a többi többséget szerez, nekik van több képviselőik a parlamentben, és hogyha ezek a többségi frakciók megszavazzák második lépésben Márki Zaj Péter, tehát nekik azért kell dolgozni, hogy a baloldalnak többsége legyen, és a baloldal legerősebb erejének Gyurcsánk Ferencnek kell leginkább megfelelnie, hogy az esetlegesen többséget szerzett baloldali pártok, már kizárták tehát miniszterelnökké választák. Tehát ő nem leváltja az ellenzéket, hanem közéjük hát, egy lett velük, és már nincs saját pártja, teljesen kiszolgáltatott nekik. Akkor lesz sikeres, ha a baloldal sikeres, és akkor lesz miniszterelnök, ha őt a baloldal megszavazza. Nyilván ezért velük szövetségben indul, együttműködik vele, és e, e, megpróbálja az ő támogatásukat minél magasabbra sófoli, végül is azon kell dolgoznia, ez egy tény, megállapítás, semmi több, nem érték leírás. Gyurcsány Ferenc megerősödve visszatérjen a hatalomba, és ekkor Markizai Péter, ha Gyurcsány Ferencik úgy döntenek és megszavaznák, miniszterelnök lehet. És engem az a szemfényvesztés bosszantott, hogy meg úgy csinál, mintha Gyurcsány tanítaná, meg leváltaná az ellenzéket, miközben azóta is a leváltott ellenzékiekkel tárgyal, nem tudjuk pontosan, hogy miről. Ezt a szemfényvesztést szerettem volna. Megírva, mennyivel jobban mederbe tartható az első beszélgetés beleértve, a beszélgetés első része beleértve, vagy azért ez leírva azért egy elég szép terjedelmet kitöltő egy mondat lett volna, de megértem az egész beszélgetés légköre megkívánta az, hogy te letegjed itt a pontot, és akkor én joggal bízhatok abban, hogy a jövő héten folytatjuk. Na, állok rendelkezésre. Okay. köszönöm, szívem Minden vitára kész Köszönöm szépen. Ferd. Fülyes Balást hallották, most pedig következő egy kisambus, remélem, hogy nem azt írja, hogy igen. Csak valaki közben írt nekem, csak azt nézem, hogy ki. Igen, nem. Fiala János vagyok, és először is elnézést kérek a csúszásért. A Füliás Balázsdal folytatott beszélgetés élesen két részre különült. Az egyik fele az a Nyugati Pályaudvar és a Nyugati Pályaudvar ö, illető ö, lendő projektnek, illetve már megkezdett projektnek volt az első fele. Ez egy teljesen szellemileg, karbantartott mederben folyt beszélgetése volt. A másik részében pedig kétszer-húsz perc lett gyakorlatilag, miközben ennél sokkal több téma lett volna, ö, hogy ö, vajon mi vette rá az államtitkár urat ö, az Index féle véleménycikkének a megírására, és hát ott relatíve az elsőhöz képest, nem is relatíve elszabadultak az indulatok a tekintetben, hogy ki hogyan látja az egyes mondatokat, és hát ott, ott, ott már az kevésbé volt mederben tartható, és ahhoz, hogy békés körülmények között lehessen relatíve vagy nem relatíve befejezni a beszélgetést, azért kerültem 9 perces csúszásba, amely önmagában mutatja is azt, hogy az ember jobban teszi, ha bizonyos kérdéseket nem feszeget, de ha bizonyos kérdéseket nem feszeget, akkor egyáltalán minek csinál műsort. Így van. Ön hogyan ér el? Vagy hogyan érte el? Mert én az ön tevékenységét régóta követem, hogy miközben nyilvánvalóan van politikai állásfoglalása, az az ön szövegéből és az ön mimikájából egy tizkes skálán, talán ha kettesre lejön, de inkább egyesre. Ez önfegyelemmel megy, vagy mivel? Én azt gondolom, hogy a munkakörömben benn van az, hogy olyanokkal is kell beszélnem és párbeszédet folytatnom, akikkel sem társadalmi politikai szempontból, sem az adott ügyben nagyon nem értek egyet. Az az alapállásom, hogy amíg tárgyalóasztal van, addig én nem tehetem meg, hogy felállok a tárgyalóasztaltól, mert hogy csak annál lehet eredményeket elérni, onnantól kezdve, hogy valaki pozíciót fog is beássa magát, a, és képletesen értve a borzasztóan nehéz e, kompromisszumokat kötni. És én azt gondolom, hogy 2019 ben amikor elfogadtam ezt a felkérést, akkor arra szegődtem, hogy nekem nem lehet ebben a tekintetben személyes érzelmem. Nyilván nagyon sok minden van, bár azt gondolom, hogy politikai politikai azért remélem azért láttanak az arcomon, hanem nem ennyire rossz a helyzet, mint ahogy ő mondja. De nekem Ez nem feltétlen jellemző. rossz vagy jó, számomra kicsit irídlés reméltó. Nem tehetem meg, hogy a, a, én csak azért, mert nem értek egyet egy, egy partnerrel a kormányzati oldalon, azt mondom... De nek, félét egyet, a, az ön, ön arcán akkor sem látszanak jelentős indulatok, amikor szakmai dolgokban mondanak homlok egyenes más, mindenféle ideológia nélkül. Ez, ez az, a, a szavaknak a megválasztása is az ön esetében én még egy félreérthető, tehát hogy, hogy, hogy ki, inkább hallgat sem, mint hogy olyan mondatot mondjon, amit aztán számon lehet kérni. Olyan. Én nyilván vigyázok, mert hogy azért az fontos, hogy amikor az ember leteszi a hivatalt, akkor ugyanolyan arccal be tudjon menni a boltba, és ne kelljen szégyenkezni a, a hívatal ideje alatt elkövetett, vagy elmondott mondatokért. De valószínűleg inkább alkat hogy akkor ő túlzott önfegyelmet bírok tartani, ami nem biztos, hogy feltétlenül minden esetben jó, mert hogy a. Magas vérnyomás lehet tőle. So -kör? Nincsen magas vérnyomásom, legalábbis az jelen pillanatban egészen biztosan. Inkább az a azt az gondolom, hogy azért a politikában egyébként az élet területén néha azért az is a fontos, amikor egy kicsit polarizáljuk az érzelmeinket, és megpróbáljuk ezzel is nyomatékot adni annak, hogy mit gondolunk az adott helyzetről. Nekem az a szállalatom ebben a hogy a legvégső kipágyaiak. Ehm, még számára. egy dolgot szeretnék kérdezni. Mi először beszélgettünk, és ez szoros összefüggésben van azzal, hogy nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy egyoldalú tájékoztatás legyen hosszú távol legalábbis, és hát valószínűleg az elviselhetetlen modorom miatt mi állhatna más, hátterében, se Karácsony gergely se Tütőkatával nem vagyok már Isten igazából a közeli viszonyban, mint közben mind a kettejükkel valaminek okán Karácsony gergely -el. inkább volt, hát vele mint polgármesterrel négy évig együttműködtem, de Tütőkatával az ismerettség sokkal régebbi volt, aztán valahogy az is elégett a mágián, amit biztos én, raktam. én igyekszem ön alá. Épp úgy nem rakni mágiát, mint hogy ő alájuk se szerettem volna, és nagyra értékelem, ha ez nem félreérthető, hogy vállalta, hogy egy ilyen imposztorra szóba áll, mint én. Még egy kérdés, és aztán belevágunk a részletekbe olyan mértékben, ami még elvisel a néző, hallgató és az ön idejébe is belefér. Nem ismerem az ön életpályáját pontosan. Személyesen még sose találkoztunk, hogyha igen, én nem emlékszem rá, annyira mindenre nem emlékszem, hogy ez szörnyű. Hogy ön tudta azt, amikor elvállalta, hogy az mivel fog együtt járni, és sose volt olyan a Moldova-féle történettel, hogy gondoltam, gondoltam, nem gondoltam? Nem volt. Egyébként nekem nem volt újdonság, hogy egy ilyen jellegű feladatot vállalok, és most az önkormányzati világról sose gondoltam igazából, hogy hogy ebben szerepem lett, de 2002 és 2010 között voltam sok minden a kormányzatban, kabinettfőnök a szociális minisztériumban, majd a miniszterelnöki hivatalban voltam, társadalmi politikai titkár szintén a miniszterelnöki hivatalban, tehát hogy ebből a tekintetben én ismertem, hogy hogyan működik a, az igazgatás és a politika világa. E, így nem volt újdonság, tudtam azért, hogy mire lehet számítani. Nyilván ez egy sajátos helyzet, arra azért persze senkincs felkészül, amikor a kormány és a főváros vezetése e, ilyen homlok egyenes más gondol a világról és a város fejlesztéséről, és erre jött még egy pandémia, majd ebből következő gazdasági válság, ami mindig nagyon megnehezíti a, a, az életet, de hát e, erre az ön számára a tegnapi közgyűlésből, ez nálam vissza visszatérő alkalom, mert azt feltételezem, hogy ön egész más szemszögből látja ezt természetesen, mint én. És az a fontos, hogy az ön szakmai szempontjai érvényesüljenek, és ne feltétlen az én egyéni érdeklődésem, bár is van jelentősége. De mégis azt kérdezem, hogy a tegnapis 1000 pontból 40, vagy nem tudom, 50 pont volt, ugye megnézem. Melyik volt az, ami önt szakmailag a leginkább foglalkoztatta, és melyikben alakult ki az a vita, amit ön nem gondolt volna, és ami végül is eredménnyel zárult? Ez két különböző pontra vonatkozik a tegnapi nap folyamán, és nem tudom, hogy ön melyiket fogja választani. Szerintem meg fog lepődni, mert hogy egy olyan ügyet fogok idehozni, ami, ami talán egyetlen egy hozzászólás, és hogy jól emlékszem, teljes összhangú szavazatot hozott. Ez egy nagyon, nagyon keveset mondó cím, ez az integrált területfejlesztési program. Valójában szerintem ez volt a legeslegfontosabb kérdés a tegnapi napon. Miről szól ez a történet? Ugye tudjuk, hogy elkezdődött a következő uniós költségvetési időszak, és hát a főváros nyilván a kormány a való viszonyrendszeréből köszönhetően csak a legminimálisabb forrásokat kapja meg a következő időszakban, nyilván akkor főképpen, hogyha nincsen kormányváltási jövőre. És ez a úgynevezett telefejeztési operatív programunk keretén belül van a 7 év alatt 86 milliárd forint a főváros számára, amit az általa jónak tartott célokra felhasználhat majd. És ennek a program dokumentumát fogadta el tegnap a közgyűlés, és ebben három és fél hajó van, amit, ami körül lehet csoportosítani. Az egyik a lakhatási kérdések. A lakhatásban szeretnénk egy lakásügynökségi modellt csinálni, ennek minden dokumentumát már elkészítettük. Tulajdonképpen csak az indulásra várnánk, hogy a kormány is elfogadja a mi integrált fejlesztési programunkat. És ennek lenne egy alágazása, ami, ami szívügyem egyébként. Az a neve, lakhatási garancia program, és viszonylag egyszerű a mottója. Ne legyen Budapesten olyan ember, akit dolgozik, és közben nincsen fedél a feje felett. Mert hogy sajnos azt tapasztalom hajléktalan szállókon, de tulajdonképpen, hogyha utcára kimentem éjjel a diszpécser szolgálattal, hogy nagyon sok munkatársunk van, és a munkatársunkat azt most nem úgy értem, hogy a hivatalban lévő közvetlen munkatársam, hanem olyan ember, aki a budapestiekért a közszolgáltatásban dolgozik, és egyébként az utcán alszik, mert hogy nincsen stabil Feldél a feje felett, vagy ha nem is az utcán alszik, akkor valamilyen átmeneti vagy éjjeli szálláshelyen húzódik be, majd hajnalban fölveszi a munkát, utcát csöpöl, a, a, a zöld felületeket tartja karban, esetleg a hulladék ágazatban dolgozik, de egyébként nem csak a fővárosnak és a fővárosaiket, hanem egyébként más akár kisebb cégeknek munkája van, de nem képes fedelet teremteni a feje felett, és szerintem azért ez egy olyan tarthatatlan helyzet, amit nem változtatni kell, mert egyébként azt ígérjük az embereknek, hogyha lesz munkád, lesz fizetésed, állandóan havonta, két hetente kapsz fix jövedelmet, akkor majd neked ez a kitörési lehetőség. Majd amikor eléri ezt a lehetőséget, akkor hirtelen rájön, hogy ettől még nem lesz neki hajléka. A nem tud megfizetni akár egy munkásszállói elhelyezést sem, és most itt nem sajnos nem magas komfortfokozatról beszélek egész egyszerűen, hanem, hanem akár a minimális fokozatról. A második, ami ebben a programban a zászlósajunk az az aktív munkerőpiac, munkerőpiac intézkedések, egy foglalkoztatási kötése a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal Budapesten, és ennek segítségével olyan intézkedéseket hoznak, hogy minél több embert vissza lehet segíteni a munkaerőpiacra, vagy képzést lehet biztosítani számára, lehet segíteni a szociális szférában, a munkaerőirány hiány kezelésén. A harmadik meg, leegyszerűsítve mondom, az öltöletek fejlesztése, ezt azért nem is kell talán túlmagyaráznom, kisebb kerületi zöldfejlesztések, ezáltal a belső kerületekbe, de a külső kerületekbe is az úgynevezett hűszigeteknek a csökkentése. Tehát egyszerűen egy élhetőbb városi környezet teremtésére szeretnénk a forrásokat fordítani. És a plusz egy, ami összegében nem akkora jelentőségű, mert nem tudunk ennyit költeni rá, ez pedig az energiahatékonyság erősítés, ez szóval főleg a lakosság számára egy tarácsadási rendszert működtetni, hogy hogyan lehet ö, csökkenteni a rezsim egyébként, hogy valójában kevesebb energiát haza, használunk, pazarlunk el. Az ehez, ez volt a legnagyobb. Az, az ehhez kerekre. említett 86 milliárd forint, az mennyi időre, vagy hogyan viszonyul ehhez az, az önáltal elmondott témakörhöz? Hát ez a legszomorúbb, hogy ugye első egy jól hangzik a 86 milliárd, de hogyha hozzáteszem, hogy ez 2021 és 27 között van, akkor, akkor már látjuk, hogy azért az évente nem nagy jelentős összegről van szó. Tehát én nagyon remélem, hogy csak mondjuk mondok egy korrekt mondatot, hogy a bárki is, e, e, e, kormányt is jöjjön jöjjön jöjjön. a bárki is jövőre kormányt, az változtat a jelenlegi Sajn. kormánynak a politikáján, és rájön, hogy Budapestnek nem lehet a következő fejlesztés időszakban csak ekkora forrást adni uniós pénzekből, hanem igenis szükség van Budapesten is, és a Budapesti Társadalom számára is többeteket tudni, európai Uniós pénzből, akár a helyreállítási alapból, akár a normál operatív szógnak. Most már értettem a félmondatot. Azt árulj el nekem, hogy miért gondolták, vagy miért gondolta fontosnak ezt az egész csomagot, amiről mostanáig beszélt elküldeni a Fővárosi Közfejlesztések tanácsára. Ott mennyiben szükséges ennek a megtárgyalása? Ezt a kormány kérte, hogy a végén ezt el kell fogadni a kormánynak. Tehát, hogy, hogy anélkül az operatív programban megállapodtunk az utolsó betűig. Hétfőn ültem le utoljára az Európai Ügyekért Felelős Államtitkárával a kormánynak, akik összefogja az operatív programok tervezését. Úgyhogy az utolsó pontot kitettük a mondat végére, abba konszenzus van, de ebből még nem lenne pénz. A következő dokumentumot viszont már, nem a bizottságnak kell majd elfogadni az Európai Bizottságnak, hanem a magyar kormánynak ez valamit a közülés elfogadott tegnap. Tulajdonképpen egy megerősített, hogy akkor erre van tárgyalási mandátumunk. És miután a kormányzat azt kéri, hogy mielőtt ők ezt elfogadnák, ezért az FKT keretében tárgyaljunk, nyilván ennek eleget teszünk. Ez is ahhoz tartozik, hogy bárhány asztal van, az le kell ülnünk is ott. Tehát párbeszédet kell folytatnunk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy még ebben az évben a kormány el fogja ezt fogadni, és onnantól kezdve tulajdonképpen a kormány administratív képességén múlik, hogy mikor tudnak elindulni ezek a programok. Egybevág a mondandója Fülies Balázsjal, ő is azt mondta, hogy bárható még az idén lesz közfejlesztése, talán csak kérdeztem tőle. és utalta az önnel való öt tárgyalásra. Így van, elkezdtünk erről egyeztetni, hiszen ez mindig úgy működik, hogy összeszedjük a témákat. Mikben szeretnénk közösen leülni az asztalhoz. Ugye ez fontos tudni, hogy alapvetően akkor van megállapodás a tanácsán, hogyha a két darab szavazat az egy irányba maradt, hiszen van a kormány oldalnak egy szavazata, illetve a fővárosnak egy szavazata. De nyilván van olyan kérdés, ami van olyan fajsúly, amikor azt gondoljuk, hogy akkor is az asztalra kell tenni, hogyha az előkészítés idején nem látjuk, hogy ebben lenne konszenzus, mert hogy néha ki kell fejezni az nem értést is hogy látszódjon azért, hogy a ki mit gondol hosszú távon ebben a városnak a fejlődéséről? hát én a közfejlesztési tanácsának nem vagyok olyan nagy híve, és ezt végig tárgyaltam karácsony Gergelytől kezdve, fülyes Balázson át Gulyás Gergelyel, mert ugye azért az némileg egy sóhivatal, amely egy olyan döntést hoz, amit egyfelől a kormánynak, másfelől a fővárosi közgyűlésnek kell szentesítenie, miközben egyébként ebben a műsorban Gulyás Gergely maga mondta, hogy ezt egyébként egy eszveszóban is meg tárgyalni, de hát mégis mennyi szervezettebb, vagy mennyivel már lehet, hogy ezt egy magánbeszélgetése mondta egyre megy, de Gulyás Gergely mondta, hogy hát végül is ennek megteremtették a formáját, még a tarlós vezette főváros esetén, de azért ez a fővárosi közgyűlés és a kormány azért súlyos gátja az ott hozott döntések fogalhatósításának. Igen, de itt azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha mind a két fél úgy le az asztalhoz, hogy érzi maga mögött a kormány vagy a közgyűlésnek a támogatását. Tehát olyan helyzetben mi még nem keveredtünk, amikor nem tudtunk legyártani valamilyen mandat, álláspontunkhoz közgyűlési többséget. Egyébként azért egy kicsit jellemző ez, hogy a, a kormány azt mondja, hogy ez egy expresszóban is megtárgyalható. Megtár, Szerintem a, a közigazgatás az egy írásbeli műfaj azért én egy egyszer kevésbé látom azt, amikor az emberek papíron, szövegszerűen egyeztetnek, és mindig abban van a lényeg, mert hogy nagyon könnyű elbeszélni egymás mellett, de a végén azért abból valami konkrétumnak kell lennie. És, és én hiszek abban, hogy, hogy, és akkor egy kicsit ilyen kitekintőbb is a jelenlegi kormányzati működés kritikájára, én hiszek abban, hogy egy döntéshez, Uh, ahhoz, hogyha időt adunk neki, hogy sok szereplőt megkérdezzünk és jól kialakítsuk, az nem hátrányára szolgál a döntésnek, hanem előnyére. Mert hogy utána nem kell 65-ször még utána... Ebben farigálni. nem fog vitatkozni önnel, de abban se sikerül zöldágra vergődnöm, amikor az iránt érdeklődtem, hogy vajon a közfejlesztések tanácsának ülései azok miért nem lehetnek nyilvánosak? Miért nem lehet őket közvetíteni, vagy mi nem lehet őket oda elmenni? Ezt a felek kölcsönösen megtárgyalták, vetették, és aztán hát az van, ami most van, és ami mindig is így volt, hogy ez a nagy nyilvánosságot nélkülözi. A döntések nem nyilvánosságot, mi az összes döntést kiraktuk a honlapunkra. nem, nem a döntést, talán. az ottani tárgyalás. A döntés, azt tudom, hát ezt rendszeresen üdítsem is. Én magáról az ülésekről beszélek. Én Te szerintem a, azért ebben van logika, miközben ugye ezek nyilván nem feltétlenül titkok, de máshogy tárgyalnak a felek, amikor a hát, hogy mondjam, a kamaráknak akarnak megfelelni, és máshogy, amikor megoldás van Maximalista akarnak. vagyok. Ö, de tisztában és, vagyok azzal a realitással, amiről beszél. Igen, és ebbe a tekintetben szerintem van, amikor a, van értelme megteremteni ezt a. a feltételt, hogy őszintén tudjanak egymással beszélni a felek, és azt mondják, hogy eddig tudok elmenni, mert eddig van mandátumom, miközben nyíltan lehet, hogy ezt nem fogja elmondani, mert az gyengességnek tűnhetne, miközben nem azt szerintem, de most ez, ez valószínűleg hosszabb beszélgetést. Amúgy egyébként az FKT-t, mint műfajt, én elvből egyébként támadom. Mert hogy miről szól? Arról szól, hogy van egy város, van a főváros, aminek nem ad elegendő a pénzt, a társadalmi újraelosztása által a kormányzat. És miután nincsen elegendő forrása, ebből következően tulajdonképpen minden egyes alkalom, amikor fejleszteni szeretne, van, mint akkor el kell mennie a kuncsorogni. Majd jön a kormány, és azt mondja, hogy na, mondjad, mit szeretnél, és akkor jön a főváros, és elmondja, hogy hát nekem ilyen is olyan terveim vannak, mire a kormány azt mondja, hogy hát talán igen, nem, valószínűleg. Ezzel szemben az lenne a helyes, hogyha a főváros vezetés, és a mindenkori vezetés, és ez vonatkozik a talós istvára is, és vonatkozik majd a, a, a bármilyen következő főpolgármesterre is, és helyettesi körére, akkor járnánk el helyesen, hogyha neki a demokratikus felhatalmazás az kiterjedhetne arra is, hogy azt csináljon a Fejlesztési forrásaival a fővárosnak, amit ő szeret, amit ő jónak gondol. Ha nem csinálja jól, hatékonytalon költi el a pénzt, akkor le fogják váltani a választók, mint ahogy a kormány esetében is ez történik. De olyan nincsen, hogy van egy demokratikus legitimitása, egy város vezetésének, közvetlenül megválasztották a főpolgármestert a város lakói, majd a főpolgármesternek tulajdonképpen a programja megvalósításához minden egyes alkalommal le kell ülnie a kormányra, és azt mondani, hogy miután te elveszed a forrásainkat, és nem adod, ezért akkor kérlek, kérlek, adjál vissza, hogy meg tudjam csinálni például a trolli fejlesztést, például a villamoshálózat bővítését, például nagy zöldfelületi fejlesztéseket, és szerintem ez így nincs rendben, de miután egy ilyen helyzetben vagyunk, ezért kénytelenek vagyunk minden egyes alkalommal élni az FKT lehetőségével, mert nem tehetjük meg, hogy csak ezen elvédjük meg, alapján kihagyjuk ezeket az üdéseket. Az ön által említett rulibuszok kapcsán tütők a tette azt a módosító javaslatot, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti villamos és trolibusz jármű <tose> és az Európai Beruházási Bankkal annak érdekében hogy a feljött 2022 23 forrás az Európai Beruházási Bankkal megkörtént, új új hitelkeresztesződésből váljon finanszírozhatóvá. Az elmúlt időben a kormány kifiselői eléggé egyértelművé tették az, hogy ezeket a hitelfelvételeket nem támogatják, az eredeti javaslatban nem is szerepelt ez a pont. Tudható, hogy ez miért került be? Azért, mert múlt hét talán pénteken tárgyaltam az Európai Beruházási Bank képviselőivel, hogy ezt e, e, tudni érdemes, hogy még 2017-ben kötött egy fejlesztési hitelkeretet az előző városvezetés és ezzel a bankkal. Ami egyébként helyes ezt nem támadom, hogy ez így rossz lenne, hiszen hosszú távú fejlesztésekhez érdemes nagyon kedvezményes hitel lehetőséget felvenni, és ez nem egy kereskedelmi banki hitel, hanem, hanem egy Európai Unió intézményrendszerében lévő bank, ami hosszú távon és kedvezményesen képes visszatérítendő támogatást adni. Most is ebből a hitelkeretből tudjuk például a befejezni, vagy megcsinálni a láncidat, megcsinálni az blahalúzat felújítását. Ebből vannak felújítások jelenleg Budapesten, hogy saját forrásunk nincsen, hiszen ezt mindent felemészte a kormányzati elvonás, a válság, illetve az, hogy egyszerűen a kisebb bevétel forrásaink vannak. És a, a múlt héten leültünk, és egyébként meglepő volt, hogy ők maguk is szorgalmazták, hogy hogy hát itt van ez a kedvezmény és hogy miért nem hívjuk le. És mondtam, hogy mi ezt lehívjuk, mert, mert tényleg ez egy felelőtlenség lenne a jelenlegi piaci környezetben ilyen ö, olcsón venni trolibuszokat, és ezzel jelentős mértékben tudnánk cserélni az állományat. Észrevehető lesz a 23 végén a az utazóknak, hogy mennyire kicserélődött a használt régi magas padlós járműállomány eltűnik a Budapest utcairól, de mondtam, hogy de valójában én nem tudom megmondani, hogy 23-ban ezt a közel 9 milliárd folytat miből fogjuk kivizetni, hiszen jelen pillanatban még 22 végét se látom. És ők mondták, hogy, hogy ilyen zöld fejlesztéseket ők alapvetően támogatnak, és hát kezdjünk el akkor egy újabb tárgyalási kört erről, É, és azért is tettük bele akkor a javaslatba azt, hogy akkor a, legyen ez egy lehetőség, jelezzük ezt a kormány számára, hogy megint. Milyen arányban fogadták megint. ezt a... El, már, hogy a, az EID-re vonatkozó javaslatot a közgyűlésen? Azt az emlékeim szerint a Fidesz leszavazta, sőt, egészen biztosan azt leszavazta, a többség szavazta meg csak. De ugye ez még nem kötelezvény. itt tulajdonképpen azt, amit elkezdtünk, ezt formalizáljuk abban. De ez, ez a kormánynak a beleegyezése szükséges, vagy ezt a főváros önmagában megteheti? Persze a kormánynak a beleegyezése szükséges, így van. Mint minden hitelfelvételhez az önkormányzati rendszerben Magyarországon. És csak egy ilyen nagyon szemletes példát hogy mondjak, 2000 amikor már láttuk, hogy költségvetésleg baj van, és fejlesztések alól kimentek a források, akkor leültünk az Európai Fejlesztési Bankkal, ugyanezzel a bankkal, és azt mondtuk, hogy próbáljunk meg egy újabb hitelkeretet nyitni, miután ez a mostani kimerül, zöld fejlesztéseket, troli, illamos fejlesztéseket megcsinálni. Kitárgyaltuk, elkészült, már majdnem bejutotta az ő igazgató elé, ez körülbelül most november táján járunk, amikor be kellett az FKT-re, és ott az FKT-en azt mondta a kormány, hogy nem járul hozzá. És azt tökéleten majd egy pár hónap múlva meg is írták ezt hivatalosan a, a beruházási banknak. Majd azon a héten, amikor ezt hivatalosan megírták, akkor olvasom az újságba, hogy örömmel jelenti be a kormány, hogy egyébként eztől a banktól ők hitelt vettek fel oktatási és egészségügyi fejlesztésekre. És egyébként amikor a amikor a körvasútról beszél a, a kormányzat Budapesten, vagy amikor az alagút a déli, a, a déli és a pályudvar és a nyugati pályaudvar közötti alagút tervezésről beszél a kormányzat, akkor ezek mögött is ugyanennek a banknak a forrásai állnak rendelkezésre. És ez elszomorít több a történetben, hogy az egyik félnek lehet, a másiknak meg nem engedi, és bizáról politikai alapon nem engedi két kérdésem volna. Az egyik az, hogy ön akar-e képviselő vagy miniszterelnök lenni? Nem. A másik kérdés az, hogy kell e olyan belnyomást, hogy a jövő héten ugyanebben az időben folytathatjuk. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nagy Józs válasz volt. Igen. Viszont hallásra. Köszönöm viszont hallásra. Fú! Jaj, agyám, agyám, édesi vagy. Amígóta lefogytam 8 kilót, az ott egy kicsit kevésbé aggódom, amikor felcsúszik a trikom a hasa van. Ilyen. Anyukám mondta annak idején, hogy ne akarják főparancsnok lenni, vagy nem tudom már, mit mondott a főegyetemen. Szeretem azt, amikor emberekkel beszélgethetek. Különös tekintettel arra, hogy valami belül az úgy, hogy annak talán van olyan tartalma, ami önöket érdekli. Tehát hogy információ az életükhöz, vagy a világ megértését szolgálja. De hogyha ma valamit felépítettem, akkor ilyen hagzatos mondatokkal nem fogom lebontani a végén, holnap Filippov, Navracs is Csaba, és a holnapi műsor az nem fog ilyen sokáig tartani, amikor 9 előtt véget fog érni. Én itt összerámolok, amíg összerámolok, addig hívhatnak 061-712-42, távollétemben kukat gmail.com, és elmondanám, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Erre mindig legyenek tekintettel, és higgyék el, hogy a mai nap egy tízes tízesre ennek a szellemében készült. A tegnapi ez lehet, hogy csak nyolcasra. Azokat a sávokat, amelyeket fenntartok arra, hogy beszélgessünk, azokat azért hagyom fenn hogy legyenek. Mint látják, meg tudom szervezni azt, hogy legyenek riportolanyaim, szóba állnak velem emberek bármennyire is meglepő. De itt most abba hagyom a sok dumát. Ha akarnak velem beszélgetni, 061 712 42, de sok idő nem lesz rá, mert a többiek is gondolom el akarnak előbb-utó valahova menni. All <laughs> Szervus, jó reggelt Péter! Azt szeretném, hogy kezdem a Filipovról és a Bakárásról, sőt, azt hogy tervezze le akváriumvesteket. Mert nekem nagyon hihetetlen. Amíg pandémia van, addig nem. Addig nem, és akkor ut utána viszont úgy néz ki, hogy lesz megszállt. Lesz lehet, vége a pandémiának? Nem?